E șumut, e șumut, șumudichist. șumudichist. Da. Bă, dar să știi că eu nu știu care e treaba cu șumudică. Eram fan șumudică de mic. Da, da, da. Oh, plec, dacă, dacă el chiar pleacă. Pentru că a zis că pleacă, că e ultimul mesi, sigur. Pe urmă, a spus că i-a dat liber lui Alibek și nu joacă cu steaua și un ziariz din sală l-a întrebat. ce pe păi, n-a zis că plecați? Adică, da, domne, și-a dat-o aia că nu e respectat, că i se vând jucătorii, că nu știu ce. Adică s-ar putea să fie și un cot către conducerea clubului să nu mai vândă jucători și așa și poate se răzgândește. Auzi, dacă crezi că Gazi Antepaia știu că vine și mudică? Hai mă, nu. Asta nu, nu-l bănuiesc acum că a, a inventat okay. o ofertă, nu. O, am înțeles. Dar nu știu cât de serioasă e, habar o, Rămâne de văzut. Da. Bine, ce să zic? Nu știu dacă, aseară nici nu puteam să mă bucur, nici puteam, nu puteam să fiu trist pentru calificarea și necalificarea stelei în mai departe. A, în... nu înțelege. Nu lege, aia, am înțeles. Credeam Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Cu ce piesă începem, domnul Vlad? Puteți alegeți încă. dumneavoastră azi. Astăzi. Doar astăzi? Da, astăzi alegeți da. dumneavoastră piesa de început pentru emisiune. Ia să văd ce dai tu. Azi. Bună dimineața, prieteni! Ascultați deșteptarea ja. la Europa FM. O vă de seară strălucind sub același felinar la mine la scară, schimbă pe divan cu milionari Aruncă cu zâmbet în stânga și în dreapta, unul dacă prinde, altul face plata. O vreau să redesar cu toate că știu că e imoral. Oh, o, no, no, no, no, nu, nu, nu, nu te-ai îndrăgostit, asta ispita e, e fructul interzis. Unul ca tine are dragoste de tatăl, în ce ea o are doar de închiriat. Domnișoară, domnișoară, ce program aveți ti seara? Nu că nu l ști prea bine, dar v-aș vrea doar pentru mine Există viața și departe de aici, lăsați-mă să vă las fără servici Oh, domnișoară, domnișoară, iar mă prinde ora cinci M am băgat în vorba cu ei, am simțit că te să o fac. Mi-am pus doar o întrebare, acum știu că ar fi să tac. Mi-a răspuns cu credință, nu-și e iubirea, nu-și simte inima, dar apoi fericirea. Domnișoara, dragă, să știi că m-ai întristat. Oh, o, no, no, no, no, nu, nu, nu, nu, nu te-ai Asta ispita e, e fructul interzis, unul ca tine are dragoste de tac. Ce ea o are doar de închiriat Domnișoară, domnișoară Ce program aveți ți seara Nu că nu l ști prea bine Dar v-aș vrea doar pentru mine Există viață și departe de aici Lăsați-mă să vă las fără servici Oh, domnișoară, domnișoară Iar mă prinde ora cinci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 Pe la Lizeanu Smiley cu Damian Brothers 7 și 19 Domnă, minute. Aglomerație în stația la Lizeanu de fapt. E nenorocire. De fapt. Da, da. cred că o să fie tot mai aglomerat aici la Autopen la, la intrare ieșire. Mie mi se pare că nu tot orașul problemă. pleacă A -a. din oraș seara când plec eu de la radio. Tot orașul părăsește orașul. Da, așa e. Cum ar veni? dar da, să că lumea mai s niște spre țară, încolo. Așa e, da. Cum ai făcut He -he. și tu de altfel? Da, domne. Și dimineața ai același fenomen. Domnă, adică dat, tu, tu, -e ai no rural. tu ai noroc că vii cumva da. la jumate. Nu e așa grav, nu e așa grav. Da, dar după 7, uite, cam pe la ora asta, începe nebunia. Eu fac 20 de kilometri până la radio. Asta este drumul meu în fiecare zi. 8, 18 kilometri. Da, să... Se face pe jos, ha? nici n-ar mai nu. trebui să mănânc salată. Și când stăteam în... Și fac chestii, deci dimineața 20 de minute îmi trebuie. Uh -huh. Asta mergând liniștit și prin cartier, că n-am voie să depășesc 30 de kilometri pe oră și cartier mare. Uh -huh. Dar când stăteam în București... Aveam 12 km de acasă până la redacție și îmi trebuiau în zilele bune o oră mm -hmm. la ora respectivă. Așa că eu sunt foarte mulțumit. N-am nicio problemă pentru 6 km în plus. Merg repede, sunt da. vioi, nu mă Avantajul ghesu cu lumea. Avantajul legat stau... cumva de... jobul e cumva la ieșirea care unde trebuie. Unde trebuie, da. da. Bun, sigur, Dacă ar fi nasol. preberceni încolo... E, da. ar fi nașpa. Ar fi nasol de tot. Dar știi ce repede redevi liber după ce ai fost Bucureștian, Zaf, trebuie să te muți din oraș. Da, de ce? Nu-mi place da. în oraș. Nu, și, sigur, e frumos în oraș dacă nu cunoști alternativa. Da. Dar sunt foarte mulți oameni care. foarte mulți bucureșteni, și nu păi mai. de ce m-aș muta la țară, Cum ar veni, între ghilimele? De ce m-aș muta? De ce ai părăsi București? scap de aglomerație. Deci. cum muncești sunt, în București. Eu sunt. Uite, sunt o grămadă de ascultători care s-au mutat. Așa, da? unde? -au, au plecat de... din București, au da? plecat din orașele mari, Au plecat din Cluj, este un fenomen Hai să... 037 Stai puțin, că trebuie să ne concentrăm nițel Că e dimineață și ne e mai greu Hai să-l convingem pe Zaf să se mute din oraș Vreți? Ok 0372069599 Sunați-ne da. Să-l convingem pe Zaf să se mute din oraș Dar nu vrei mai bine să convingem pe alții să nu mai vină? Car ar fi și asta o idee De ce mă? Nu, că așa, dacă, era, dacă era așa Nu mai fi cunoscut da. De ce e mai bine e să te gata, la țară? Te-am cunoscut, e suficient <laughs> Dinu ce? Dinu, are... Dinu și-a făcut o casă la Breaza are la 100 de kilometri de București. Cred că sunt mai puțin. dar mă rog, are o să la Braza. Fuge acolo. De pe malul lacului, aia de de a de Dinuțul al nostru cum e? Cel mai fericit. Lunea dimineața vine direct de la munte, la radio, este vioi, vesel, n-ai nicio treabă, vinerea e palid, am obosit, de trebuie să plec. Dinu e Dinu Patriciu al nostru. Omul este făcut să știi, noi genetic suntem programați, sunt studii care arată că ne relaxăm în natură. Mm -hmm. Suntem mai fericiți, nu între betoane Nu la asfalt Eu nu mai puteam, eram nebunit, stăteam numai între betoanele Alea nu mai suportam, acum sunt cel mai fericit N-am nicio problemă De ce? mi îmi plac betoane Făd pe acolo parcuri. Da, Asta mă gândeam ce? că umli toată ziua pe bar apu mă parcuri când erai Ce București <laughs> ceva Să știi că atunci când eram puși Sau mă rog când eram elev și student Sau student Îmi luam bicicleta și mă duceam să învăț în parc În strâu. Da. Învățam în Helestro, era super, ok. Era He, ce... Ne nou că nu pe învățai, bune ca acum. Da, eu știu ce facei tu pe acolo. Andrei, bună dimineața! Bună dimineața! Bine Salut. venit! E bine la, la sat, să știți că e bine, dar. Eu nu am zis uh... că e rău, dar de ce m-ai din oraș? Stai tu, tu, tu, unde stai? Când... Zine cum stai în sau unde? Eu stau în domnești. A, așa, în domnești. Singura problemă e cu traficul, dar te și El... Păi vezi de să singura! La dimineața și seara, dar rest. Deci, singura... Da, singura problemă când pleci din București, rămâne Bucureștiu. Că tu stai în la țară, ești fericit la iarba verde, singura ta nemulțumire este când ajungi din nou în oraș sau când o trebuie să-i să din nou. interesant când tot traficul ăsta da? inaut va fi infernal. Adică, când ce se, se face, face în metro. București? Se face metrou. Se face metrou, se face metrou, s-a dat cum. Se face metro până în notopeni. O să fie stații în da, Te duci, îți, îți, lași, mutabere, eu? îți lași mașina în poți să, te muți. să știi că eu conceptul ăsta l-am descoperit uh, nu, în România nu există asta cu 20 de ani. Dar l-am descoperit uh, la oamenii uh, în, în Occident. Care, oameni care fac naveta. Era unul care făcea naveta venea de la 80 de kilometri. Cu trenul în da. Washington. Venea de la 80 de kilometri cu trenul liniștit. Foarte Bine, lucrul posibil și în Berlin, de exemplu, unde se descurc oamenii. Iată. Adrian, bună dimineața! Adrian, bună dimineața! Salut! Tu stai, stai la... M-am din oraș, că m-am și mutat. Unde? Din Timișoara, mai ales că e explodată toată cu domnul primar al nostru, cu pasaje, cu de toate. Da. Mi-am luat o căsuță aproape de Moravita, de Vama, Moravita. Aha. Sunt aproape 50 de 4, 50 de kilometri și credem că nu te uiți la consum, că eu... Din Moravii, din sat, până aici, în Timișoara, în 26 de minute, leger. Plus că tu poți, la adică, să te duci în Belgrad. Că sunt, cât, 100 de kilometri de la graniță până la Belgrad. Atât, da. A, da, da. Mulți spun, bă, ce casă, pe lângă liniștea și ce Așa. ai la sat, da. mulți spun, bă, dar cât consum. Pe păi cât consum, dacă eu pun numai pe motorină, da? Și benzina să fie, că nu-ți mănâncă 20% afară, da? da? Da. Eu nu m-am motorina să o pun. Tu, cel care stai în oraș, acum, scuze-ți, peste cât freci, Exact. prânele, Or. alea, alea, ce consum ai când prinzi o anaconda din aia o codiță, din aia așa micuță, da. și mergi 2 metri prână. 2 Mamă, metri când am prână, fost în Timișoara, care... erau niște ambuteaje în Timișoara, mai rău ca în București, plus că ce economisești pe benzină, dai după aceea pe tratamente. Așa e. Asta cu ambreajul m-a convins. Aurelian, bună dimineața! Bună dimineața! M-am mutat acum 5 ani de zile în Domnești. Voi vin ca mă voi muta în București. De ce? Pentru că nu există locuri pentru copii unde aș putea să-mi dau copilul la grădiniță, la o școală, ok? Fac foarte mult de la mine din Domnești până unde aș putea să-l duc la not. Până undeva într-un parc până undeva Zona nu se va dezvolta Iar, să zicem, în afară De partea de nord Altceva nu se va mm -hmm. Nu se va mișca În următorii 5-10 ani Așa că voi căuta să mă mut înapoi În București Am nu înțeles Cred că și tu ai problema asta La tine în Corbanca ai doar grădiniță N-ai și școală Ba da, cum să nu? Aici să... școlă, da? Da, să școli, să este și after school, și grădiniță, și sală de sport, <laughs> și bazin de not, o bani Au făcut after school în sat? Da, domne. da, domne. cum? E bine, Nicolae, bună dimineața! Bună! Nata, Nata. vă salută, salut, Salut! Uh, pentru Zaf un cartier frumos, cred că ar fi Giureștiul ah, ah, Ne-a prins <laughs> în direct <laughs> Nu, dar Zaf nu se mută orice-i face Adică, Noi, pentru doar Zaf... Dacă devine Giuleștiul metropolă Tot ce la 100 de metri departare este prea departe Da, sticlă și beton <laughs> Da, da, da și place cartier... la... Da. Uh, da, și cu tramvaiul 41, cred că ar fi destul de... la... <laughs> ne descurcăm în... place la asfalt Îmi place în oraș Marian, bună dimineața! Bună dimineața, dragilor! Bonjour. Sunt din Iași da. și vreau să vă spun că de binele trecute am avut o vizită la Ministerul Dezvoltării. Da. Am parcurs uh, drumul de la Iași la București în aproximativ 4 ore, 4 ore și jumătate. De la intrare din Colentina până la Ministerul Dezvoltării am mai consumat aproape 2 ore și 10 minute. Mm. Mi se pare o ofensă. Da. Efectiv, mi s-a Aș... părut o ofensă la adresa oamenilor care stau în traficul la infernal. Așa e, da, este fuentele. În același timp în care am văzut o groază de echipaje de poliție cu polițiști alături de mașină care primețeau SMS-uri, vor dau la telefon, aveau cu totul și cu totul alte este păi Efectiv, ce? mi se pare o bătaie de joc. Păi ce să facă dacă și-au traficul așa da. cum e, unde se ducă săracii? Ne mai mutăm birou în, în mașina. Dar traficul ăsta va fi rezolvat, înțeleg că au trecut șase luni sau mai mai din termenul ăla de șase luni până da. când Bucureștiul va deveni practic o Oază pentru circulația unii infernală din întreaga țară. Unii bucureșteni și aduc aminte că noul primar general al capitalei, doamna Firea, a promis că în 6 luni se rezolvă problema cu traficul, ceea ce, desigur, astăzi sau de fapt nu, ieri, ieri s-au împlinit exact 6 luni și uh, îmi imaginez că toată lumea a observat că acum traficul e foarte lejer, e lejer. În capitala României. Hai să verificăm României. chestia asta, facem o verificare după, da. după 8 să vedem Colegul dacă... Colegul nostru, Victor Marin, de-abia așteaptă să verifice ce spun oamenii politici. Bine, și verificăm asta cu traficul în București peste câteva zeci de minute, 7 și 28, vă spunem din nou, bună dimineața! Alo? Alo, sunt eu, Moș Crăciun! Telecom îți prezintă telefonul lui Moș Crăciun la Europa FM. Iarna asta, tații numărul 1 au bonus beneficii XXL la orice abonament de mobil ales și smartphone la 1 leu. În plus, pot alege și pachetul pentru copii. Dacă ai un copil cu vârsta între 4 și 10 ani, fii printre tații numărul 1. Tații știu, tații știu, doar tații știu. Înscrie-l acum pe europa.fm.ro și împreună fiți atenți când sună telefonul lui Moș Crăciun. Convorbirile se aud în Europa Express, la Europa FM. Pe aceeași frecvență,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 CND România te ajută C să întâmpini în iarna cu stil! În perioada 9 11 decembrie, beneficiezi de 20% reducere la toate articolele. Numai până duminică ai minus 20% din prețul afișat la toate articolele. Bucură-te de iarnă și fii în stil, numai cu CND!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 Peleș, 300 de grame la doar 11,29 lei și macro congelat 1 kg la doar 7,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 decembrie, limita stocului disponibil. Penny știe ce ne place!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 Simte e magia sărbătorilor de iarnă la EMAG Ai până la 25% reducere la electrocasnicele Whirlpool Alege să-ți dea cu plus și comanda mașină de spălatrufe clasă A++ 6 kg la doar 949 lei Sensing the difference. EMAG Mamă, când ajungem? Mamă, cât mai durează?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 Revolution Huge Revolution Huge alternosfera, Parasitic Krimus Omul cu șobolan Aquarela Crasu XXX Pasturbado în planet Hash Te așteaptă la cel mai mare și mai tare rebelion din România la Rom Expo Pavilionul Central Huge New Year's Eve Huge New Year's Eve Pentru informații și rezervări accesați www.bereriah.ro Huge New Year's Eve Europa FM prezintă Seara alegerilor parlamentare Duminica 11 decembrie de la ora 21 primele estimări ale rezultatelor alegerilor parlamentare și primele reacții de la sediile partidelor politice imediat după închiderea urnelor de vot. Filip Stan David și invitații săi, Cristian Tudor Popescu, Alin Teodorescu, Vlad Petreanu și Moise Guran, te invită la o discuție rațională cu acoperire națională despre importanța votului pentru Parlamentul României. Ascultă Seara Alegerilor Parlamentare. Duminică 11 decembrie, după ce ai votat, de la ora 21 la Europa FM Alege să de adevărul 7.40 și 40 de minute și dacă tot am vorbit despre plecat din București, venit din București sau din orice alt oraș din cauza traficului, să vorbim de trafic pe DN2N între localitățile Vrâncene, Ciojdeni și Vintileasa se circulă greu, informează Compania de Drumuri și Autostrăzi. Vezi, avem companie de Drumuri și Autostrăzi. <laughs> din și cauza companiei de drumuri și un pic autostrăzi. <laughs> Din cauza ploilor abundente pe zona de traversare a alunecărilor de teren se circulă cu mare dificultate din cauza denivelărilor și falilor create în platforma drumului. În zona există și o restricție de tonaj pentru camionale mari cu masa mai mare de 12 tone. Măsura e luată până la 31 decembrie. Tot din cauza ploilor abundente din ultima perioadă pe DN57 în județul Mehedin țiviturile au dus la ruperea drumului între localitățile Eșelnița și Dubova. Informațiile din trafic sunt oferite de EFIX de la RomPetrol. Carburant care protejează motorul. Un român câștigă pe oră de 12 ori mai puțin decât un Danez. Mai danez? Nu, danez mai. Deci dar nu de mai danez. Mie mi se pare că a fi danez este una dintre cele mai. Deci, să fii danez, cum se cheamă, nu știu cetățenia daneză e una dintre cele mai pliticoase cetățenii din Danemarca. De Uniunea ce zici asta? Nu știu, așa mi se pare mie. N-am fost niciodată în Danemarca, e o țară foarte civilizată și un nivel de trai așa. mare, dar mi se pare așa că e super pliticos asta și finlandez să fii. Cu Finlanda mai Cu suedezii n-ai nicio problemă, că acolo suedezele. Suedezele, mai <laughs> Să fii finlandez, danez. Adică da, Adică merită, trebuie să existe și o compensație. Dar că... e finlandez? Nu, nu-i luăm pe rând. Am dar acum pe bune. În primul rând că mi se pare mișto să fii sudic în Europa. Asta e. Să fii spaniol, nu, nu, nu. portughez, italian, grec. Da, grec, nu mai zic grec. Da. Sigur, mai e nasol să fii bulgar, dar. A, ce aia, să faci? Asta este, undeva să, lângă greci. Să fii bulgar nu cred că e dar cred că e nașpa. <laughs> Român nu e plicticos deloc să fii, dar e super nașpa. Da. În schimb, este pliticos rău de tot. Dar da, nu, da, nu e nașpa. Că câștigă o pe o țară... o oră de 12 ori mai mult decât noi. Da, adică singura variație acolo este când pasc vacile strâmb într-o dimineață. Că ai e o țară de plată, încât nu se ocupă decât de asta. Ce? Te uiți la mine? Mă uitam, încercam să-mi imaginez cum e plată e Danemarca. Da, da. da. Prim, eu asta Eu țin. primul meu contact cu civilizația daneză Așa. a fost după Revoluție când ne-au trimis ajutoare brânză. feta, da. da, o brânză imposibil de mâncat Era care un... de fapt nu e feta i-am zis nu e feta, Da. nu e feta Era un e cum. de nici nu știu cum un cub alb, sărat și ud eu de zile am crezut că e feta și când am ajuns în Grecia am zis că mă păcălesc că că mi-a odat feta și da. deci, asta mă fugiți de aici adică de ăla a fost momentul în care mi-am pus prima dată întrebarea bă, a fost bună până la urmă Revoluția asta, adică dacă asta e rezultatul... Bun, înainte n-aveam de mâncare. Dar dacă asta va trebui să mâncăm de acum înainte, nu mai, că parcă înainte totuși n-aveai să mănânci, dar măcar aveai la ce să duci dorul. Acum, cu brânza asta, nici nu mai ai, cum să spun, nu mai ai aspirație. Și revenind, un român câștigă de 12 ori pe oră mai puțin decât un danez, pentru că românii sunt evident printre cei mai prost plătiți europeni, în Irlanda, de exemplu, câștigul mediu este de 20 de euro brut. Mediu orar brut pe oră. Românii, 2 euro. Asta. Dar Înțeleg că suntem cam pe ultimul loc, nu? Da, pe ultimul loc. Acum să, să nu invidiem pe irlandezi că ei câștigă mai mult, că nici irlandezii nu ajung cu prea mulți bani acasă dacă mă înțelegeți și vreau să spun <laughs> că asta <asturale> le place. <laughs> distracția. Da, și nouă nu ne place. Ajung la pub. <laughs> Îți dai seama dacă noi am câștigat și mai mult decât câștigăm acum, da. ce veselie ar fi pe stradă? <laughs> în rândul statelor membre din Uniunea Europeană Cel mai mare câștig mediu orar brut A fost de 15 ori mai mare decât cel mai mic câștig mediu orar brut Pe asta e, trebuie să existe diferențe În viață Vrei să vorbim despre salariu Care da. ar fi salariu bun? Da. Care ar fi un salariu, salariu că mulțumitor așa, Salariu bun uh -huh. Luca zâmbește Cât să pe vă simțiți bine, bine? Vă La televizor cum dansează și șumudică cu fotbaliști pe manele în vestiari și noi vorbim de nivelul de trai Bine, hai, ia tu telefoanele Hai, <laughs> <În sensul ăsta. laughs> sunați de la 0372069599 Care ar fi un salariu ok pentru voi Astfel încât să simțiți că nu munciți degeaba da. Și când ajungeți acasă Vă și bucurați împreună cu familia Salariul mediu net Datorită acestui câștig Da, fiți atenți În, în iunie, deci în vară Salariul mediu net mediu net A ajuns la valoare de 2078 de lei ăsta e salariul mediu net în România. Uh -huh. Când ne asculti acum, gândește-te, ești peste salariul mediu net sau sub salariul mediu net? Știi unde este cel mai mare? Știți unde e cel mai mare? În servicii IT, 5295 de lei net. Extracția petrolului brut și gazelor, 4700, bănci, 4500. Ha, ha nu mai sunt băncile pe primul loc. Servicii -am anexe extracții. Ne-am găsit meseria cumva. De ce vrei să fii itist? Păi da, dacă păi... mă făceam mai tist, uitea câți bani Da, Și industria grea, 4289. Acolo probabil că sunt puțini. Cred că de asta se... Da, eu cred că un salariu de 1000 de euro ar fi treabă. Și cred că salariile, vezi cum e, salariile sunt... Altceva înseamnă 1000 de euro în București, altceva înseamnă 1000 de euro la domnul Zafiu acasă în Iași. Uite Alin din Cluj. Da. Salariul ar fi de 3500 de lei. 3500? Bani în mână. Da, despre asta în mână, vorbim. că despre asta vorbim. În Cluj? Mie da. în Cluj mi se pare că e un salariu mic pentru că sunt tentații multe acolo. Ce cârciun bune au, un... ce bine se mănâncă în Cluj. Păi da, da, e ceva mai ieftin decât la București. Nu, nu mi se pare mult. Nu mi s-a părut mai ieftin Clujul decât Bucureștiul. Iar în restul țării Pff, da. nivelul de, hai că prețurile sunt și mai mici decât în București sau Cluj. În, în Telorman costă mult astea, colivele. Da. În România un salariu decent să înceapă de la 1200 de euro, ne spune cineva prin WhatsApp la 0728 Așa ar fi, frate, dar dacă nu e putere economică, nu e productivitate, nu e capacitate, ce să-i faci? De unde să-i dai banii aia? Un salariu mediu bun pentru județul Neamț în domeniul construcțiilor, construcțiilor pentru meseria, și ar fi cam de 120-150 de lei pe ziua de muncă lucrată. Deci am, au am auzit pe eu știre. cineva căuta o firmă, căuta să angajeze tractorist, tractorist tractorist de agricultură uh -huh. cu 1500 de euro și nu găsea, tractorist de agricultură cu 1500 de euro. Și nu găseaz zici. m-am gândit, măta cât de greu, o fi, Adică n-ai semne de circulație, nu trebuie să, trei să mergi drept. A, e, trebuie, trebuie să sitor. faci ca lumea. Cred <laughs> că, că asta e <laughs> problema, trebuie să mergi drept și să întorci la intervale fixe. 0372069599. Ne-a no, ne sunat Vasile. Bună dimineața. Salut. Puțin Vasile închide ce... radioul și ascultă-ne la telefon ca să putem să avem o conversație cât de cât. Da. Vasile? Iuhu! Hello. Hello. Da. Bună dimineața, frăcăilor! Bună dimineața! O, la toată lumea! Da, unde ești? Eu mi se interese și da și foarte mișoara, mă la lucru. Ce lucrezi? Sunt inginer constructor. Și cam cât ar avea un inginer constructor așa în zona aia, nu trebuie de salariu tău? Cam cât ar fi bani în mână? mai sunt dragă. Din păcate, reștia se pătește foarte slab. Sunt da. 2.500-3.500 de Dar eu nu lucrez în reștia de 13 ani. Aha. Am plecat în țară, în... afară din țară, am câștigat. Da. Și 2.000 de euro la firma, au Aha. Dar aici se pătește între 2.500-3.500, de părea mea. Și? E bine, e exact. Da, la minimum 5 mi a trebui să trăiască o familie cât de cât. cât de cât. de păi ce să fie? Stai stai stai, te... stai, stai, stai, stai. să trăiască familia, zice. Eu vorbesc de un salariu, nu de venitul familiei. Ah, salariul. Da. Păi la mine trebuie să ai să cel puțin 1500 de euro. Eu sunt de acord. 1500 de euro. Pentru. Pe de altă parte, uite, Cătălin din București zice că e șofer de dubă. Da. Cu un salariu de 2000 de lei ar fi mai mult decât mulțumit. Mhm. Uh -huh. Așa spune el. Domnul Luca, mai țineți minte când am cumpărat plescavița de, de pe cum? drum în Timișoara? Da. Erau două fete într-o într gheretă, să rămână a fetelor. Le-a chestionat de salariu. Da, hai, fetelor. Zic, am văzut un anunț. Angajăm, Și cât o, că nu știu, știu ce, ce operatoare plescavita. Da, da, da. Deci doamnele făceau următorul lucru, domnișoarele. Scoteau plescavița din plicul de plastic, o prăjeau de două ori, o băgau într-o chiflă, ce dădeau dă, și îți lau banii nu știu cât era 5 lei cât era plus 6 7 lei ce contează și hai fetelor cât, că, că hâr, că măr, că nu știu ce 1500 de lei bani în mână plus da. bonuri de masă da. și mă gândit 1500 de lei bonuri și nu bonuri nu mai pleca Vlad de acolo am crezut că îl rămâne acolo da Ioan, Ioan bună că, dimineața frate, avem colegi care nu câștigă atâta Lața Ioan bună bună dimineața bună Ioane uh, salar da mediu da. În România Cam cât să Dacă fie Dacă ar fi 2.000 de lei Fără rate, fără alte probleme Ar fi minimul păi, ok necesar Ar apărea S și ratele ulterior Stai domne, salariul mediu net În România luna iunie A fost de 2.000 de lei asta e salariul mediu net Dar tu spui fără rate Acum ratele pot să fie cât te lasă sufletul și banca. Corect Corect Acum, trecând mai departe Da Uh, ar fi, ar fi Trebuie să luată nu ne înțelegem. că da. la 1500 de euro pentru un tractorist da. cred că se plătește și cred că se caută și sunt tractoriști, dar nu de 1500 de euro salar. Uh -huh. De ce? Pentru că se caută oameni competenți care în momentul în care îți dau 1500 de euro să știu Uh, sigur că știi ce ai de făcut Și faci o muncă de calitate da. Că altă da, e Sunt tractoriști, se găsesc tractoriști de sui Care merg și pentru 2000 de lei Lejer și sunt încântați de banii ăștia Dar nu înseamnă că uh -huh. Că, că și banii bani Banii ăștia uh, uh. No. Am înțeles uite, no. ia în uite craiova... Ce am găsit, dacă tot am căutat asta, e puțin un reportaj din 2012 de pe site-ul Agrointel. Ultimul CAP din România plătește tractoriști cu 2000 de euro și n-are an fără profit de măcar un milion. Este vorba de combinatul agroindustrial Curtici din Arad. Ce ziceți exact, de asta? Mă întorc că tractorul la Baniștina. Mamă, o meserie, cu frână de mână. Două trasă. Pe două roți, în Craiova Te rogi cu două mâini la 2000 de lei pe lună. Un salariu de 1200 de euro ar fi suficient. Mai e un mesaj. Cineva spune că nu poți câștiga mai mult decât produci. Ceea ce so, e foarte adevărat. Uite 2000 de 2000, la George Soros. Da, 2.000, 2.500 de lei. Uh, un salariu de 2.500 de lei ar fi numai bun. Eu, din ce am auzit, cred că dacă ne oprim pe la 2.500, cam asta, asta ar fi salariul da. pe care și-l ar... Și pentru că noi suntem aici, 3 ar fi 2.500 3-7.500 de cap. Uite, cineva spune că în Danemarca nu 2.000 de euro e doar șomaj. <laughs> Bine. <laughs> da, mă, dar nemții au 13.000 de km de autostradă. A, asta e problema lor. Da. A lor, nu a noastră cu noi avem știrile Europa FM și vorbim din nou despre drumul și despre cum se circulă în București peste câteva zeci de minute în deșteptarea. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Vin sărbătorile și începe nebunia cadourilor de Crăciun. Crazy Christmas. Sâmbătă 10 decembrie de la ora 10, la PR București, din strada Uranus 150, lângă piața de flori, găsești daruri inspirate și atmosferă de sărbătoare. Dar am și eu o surpriză. Printre haine, jucării, decorațiuni și torte dulce vom fi la radio, de la ora 12, în direct de la Crazy Christmas, alături de designerul Venera Arapu, promotoarea bunului gust în fashion. Crazy Christmas.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 Bila Card ai vineri 9 decembrie 25% reducere la toate vinurile albe, roșii și roze. Hai la Bila! HepiFlor restabilește echilibrul florei intestinale a bebelușilor și copiilor. Floră delicată de epiflor protejată. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Să o faci să zâmbească într-o clipă de neprețuit.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 Parodontax. Ajută la oprirea și prevenirea sângerărilor gingivale. De sărbători la Penny, lucrurile mici devin gesturi mari. Săptămâna aceasta ai agricola salam peleș 300 de grame la doar 11,29 lei și macro congelat 1 kg la doar 7,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 decembrie, în limita stocului disponibil. Penny știe ce ne place!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 în decembrie, Selgros îți face cadou cele mai bune promoții. Azi ai 10% reducere la ceaiuri ambalate la plic sau cutie, plus ciocolată caldă, iar mâine ai 5% reducere la păstrăp și crap proaspăt, cu excepția articolelor din alte promoții. Casa să ai casa plină, vină la Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Te simți înțepenit în fiecare dimineață?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 Participă la campania aniversară de 16 ani Propolis-C Colecționează cei 9 magneți, trimite SMS la 1777 Și poți câștiga una din cele 9000 de albinuțe Propolis-C în ediție limitată Iar la final, una din cele 9 tablete iPad Propolis-C stimulează imunitatea prin extracte naturale standardizate Detaliile campaniei în farmacii și pe propolis Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul Copilul meu abia împlinise 8 ani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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vremea se încălzește astăzi în aproape toată țara. În regiunile extracarpatice e mai cald decât ar fi normal în prima decadă a lunii decembrie. Maximele vor fi între minus 1-0 grade în Transilvania și vor ajunge la 13-14 grade în sudul Olteniei cu 8-10 grade maximă în București. Doar izolat în jumătatea de nord-est vor fi posibile ploi slabe, iar în zona montană precipitații mixte în orele dimineții vor fi condiții de polei. Procurorii de la crimă organizată vor cere astăzi arestarea preventivă a tânărului din Craiova, aflat de un an în vizorul autorităților pentru propagandă jihadistă. Tânărul de 18 ani a încălcat în mod sistematic măsurile impuse de controlul judiciar, continuând să acceseze site-uri de instruire ale grupării teroriste stat islamic. Mai mult, spun anchetatorii, Constantin Luigi Boice a urmat cursuri online de fabricarea unor bombe și a căutat sprijin financiar pentru a comite un atentat. Cu exact un, un an în urmă, Constantin Luigi Boice a fost reținut și pus sub acuzare de DICOT pentru propagandă jihadistă în favoarea ISIS. Detalii aflăm de la Ciprian Ioana. Procurorii îl bănuiesc pe Constantin Luigi Boicia de pregătire în vederea folosirii armelor de foc și dispozitivelor explozive în scopul comiterii unui act de terorism. Potrivit diicot, din 2015, tânărul a promovat în mod sistematic, în public, doctrina radical-islamistă. El ar fi postat frecvent pe diverse site-uri și rețele de socializare, opinii și înregistrări audio și video, reprezentând acțiuni armate violente și de propagandă ale grupării teroriste statul islamic. Anchetatorii notează că se afla sub control judiciar și nu avea voie să facă acest lucru. Printre filmulețele distribuite de tânăr se numără decapitări individuale și colective, incendieri de persoane și execuții prin împușcare. Constantin Luigi Boicea a fost adus ieri încătușat la sediul DICOT din București. Ce ai făcut Luigi, pentru ce ești cercetat? Vrei să ne spui ceva? De ce credeți că De De când de ce a făcut el? Ce a făcut? Ce l-a îmbolnicat? Din locuința tânărului bănuit de propagandă teroristă au fost ridicate materiale informatice, telefoane mobile, obiecte și înscrisuri. Și în urmă cu un an, procurorii din au percheziționat locuința sa din Craiova, fiind reținut și atunci. Între timp a împlinit 18 ani, ceea ce înseamnă că ar putea fi condamnat în cazul în care va fi găsit vinovat. Curtea de apel București va decide astăzi dacă îl arestează preventiv pentru următoarele 30 de zile. Institutul Cantacuzino a revenit în subordina Ministerului Sănătății, a stabilit guvernul în același a fost reluată experimental și producția de ser antigripal, după cum a declarat directorul Unității Sanitare Adrian Ionel. Este nevoie însă de susținere financiară pentru repornirea altor linii de fabricație pentru vaccinuri. Finanțarea Institutului se va realiza din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat prin Ministerul Sănătății. Firmele care primesc în stagiu absolvenți de facultate ar putea primi 1.350 de lei pe lună de la stat. Asta prevede un proiect de ordonanță de urgență publicat pe site-ul Ministerului Muncii. Detalii aflăm de la Luca Hatmanu. Potrivit proiectului, angajatorii trebuie să încheie un contract de stagiu cu absolvenții de învățământ superior. Pe perioada contractului, firmele vor primi la cerere 1.350 de lei pe lună. Banii vor fi alocați de stat din bugetul asigurărilor pentru șomaj sau din asistența financiară nerambursabilă acordată României. În ceea ce privește ucenicia la locul de muncă, firmele care vor semna contracte de ucenicie vor primi la cerere 1.125 de lei lunar pe perioada contractului și ucenicii care obțin certificatul de calificare profesională, deci își încheie cu succes perioada de ucenicie, vor fi răsplătiți. Vor primi o primă de absolvire care se va acorda diferențiat în funcție de nivelul de calificare obținut. 500 de lei pentru nivelul 2 de calificare, 600 de lei pentru nivelul 3 și 750 de lei pentru nivelul 4. Persoana care va îndruma ucenicul va primi lunar o primă de 500 de lei, sumă neimpozabilă. În plus, firmele care an Angajează ucenicii pe care i-au școlit după încheierea contractului de ucenicie vor primi 500 de lei pe lună timp de jumătate de an. În Statele Unite, în condiții de nisoare abundentă și polei, cel puțin 3 persoane și-au pierdut viața într-un accident în lanț în care au fost implicate 30 de mașini. Totul s-a întâmplat pe o autostradă din statul Michigan. Forțele de intervenție în situații de urgență au ajutat victimele. Mulți dintre șoferii și pasagerii din autoturismele care s-au lovit au fost coși cu ajutorul echipelor de descarcerare. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru, știrile Europa Ioana, mulțumim. 8 și 5 minute. Sport Luca Pastia. Bună dimineața, halterofilul Gabriel Sâncrean a pierdut definitiv medalia olimpică de bronz câștigată la Rio. Tribunalul de arbitraj sportiv de la Lozan a hotărât că sportivul român a încălcat regulile antidoping și trebuie să fie descalificat. Sâncrean a fost testat pozitiv cu testosteron exogen la un control efectuat pe 12 august, imediat după ce urcase pe podium. El a fost suspendat provizoriu, dar Federația Internațională de Haltere a anunțat în octombrie că nu a luat o decizie definitivă în privința sancțiunilor. Gabriel Sâncrean a mai fost prins dopat în 2003 și suspendat atunci pentru 2 ani. Astra Giurgiu s-a calificat în 16-mile de finală ale Europa League, ajutată incredibil de Victoria Pâljen. Fără șanse de a continua competiția, a rămas și în 10 din minutul 19 și conduși cu 2-0 pe teren propriu de Austria-Viena, cehia au revenit și au câștigat cu 3-2. Astra a remizat 0-0 pe arena națională cu ASE Roma și a terminat grupa a doua cu 8 puncte. Antrenorul Marius Șumudica a anunțat după meci că va demisiona și că negociază cu echipa turcă Gaziantep Sport. seara Steaua a ratat calificarea în primăvara Europa League în vinsă cu 2 la 1 de Villarreal. Loca mulțumim bătrășilor din Sport 8 și 6 minute. Urmează Republica Fantastică România și mă gândeam că dacă Europa FM ar funcționa așa cum o face CFR-ul, probabil că emisiunea de așteptare a ar începe undeva la 7 și s-ar termina undeva la prânz. Pe la 12, 13 așa. ne am lipit noi se uită. Europa FM. The cu frequency. și 10 minute ascultați Europa FM Republica Fantastică România. Asta e, deci glasul roților de tren, cum zice eu, șoaptă cu suspine. Da, da, da, da, da, da, da. Suferă, frate, roțile de tren suferă de când sunt ele, da, mai mult ca în ultima vreme, da, niciodată. Da, da, în în ultima vreme roi. sunt lui suferă lin. Suferă din ce în ce mai tăcut, mai încet, mai lent. De ce se mai publică mersul trenurilor? Pe păi ce se publică? Statul! Pe loc al trenurilor! Intrăzierea wow. trenurilor! Bravo, ar trebui, cred că ar de merge Posibile întârzieri. Cum posibile întârzieri? Nu, posibil ajungeri la timp. Ah, ok. Nici bine. măcar probabile. Atunci se scrie, e posibil să ajungă la. Da, adică de ce se mai dau ore de ajuns? Nu înțeleg. Care Da. Idea? Se scrie doar când pleacă. Domne pleacă. Avem un tren pe ruta Timișoara-București, E și distanță foarte mare, avem o țară uriașă, mai mare decât Uniunea Sovietică. Trenul a adunat 21.000 de minute întârziere într-un an. 21 a, deci de, de minute Mamă, întârziere de... într-un an. Practic, în fiecare zi acest tren a ajuns mai târziu cu cel puțin o oră. <laughs> Recordul a fost de 300 de minute întârziere. Adică 5 ore. Da, Mamă. Asta e bine păi Înseamnă că face? dacă într-o zi Întârzia 5 ore, în altă zi Poate ajuns mai devreme cu 10 minute Da, îți dai seama, auzi, dar Nu înțeleg 10 ore durează drumul ăsta deci Și ăla întârzia 5 ore, a făcut 15 ore da. Te ajungi în America și a pus să te și plimbi Te, te și întorci O bucată Da, ajungi în America, te plimbi și te duci Vezi ce e de văzut și te și întorci Măi, 10 nu ore cred. bucurești mișoara Întârzieri de minimum o oră da. Știi care treaba? Da. Cu tot cu întârziere, drumul acesta care durează cel puțin 10 ore, face, este de 3 ori mai mult decât acum 20 de ani. Adică, pe măsură ce trece timpul, e logic, pe măsură ce trece timpul, se și acumulează întârziere. Da, nu? normal. Merge din ce în ce mai încet. Să știi că am observat și asta. Pe vremuri, când făceam mai des cu trenul drumul București-Iași, da. de acolo, MIS, Da. puteam să iau Intercity sau un tren de mai rapid... Și aveam șansa să ajung și în patru ore jumate. Hai, spre 5 Acum așa. Acum terminat. Am orice tren aș lua, mai devreme de 6 ore nu ajunge. Este îngrozitor ce se întâmplă. Deci asta este... Ajungi mai repede cu mașina. Sau cu autobuzul. Infrastructura feroviară este extrem de importantă pentru o națiune economic, social, militar. E într-un hal de degradare îngrozitoare și e din ce în ce mai rău de la un an la altul. De ce se întâmplă asta cu trenul? Și nu doar cu trenul, cu toate trenurile. Iată ce zice mecanicul de locomotivă, Constantin Petreanu. Cine Așa cheamă, pe cum? Petreanu. Ah, cumva rude. Ai, ai, cumva, <laughs> ai cumva cunoștințe și pe la, nu, domnule. pe la CFR? Deci problemă nu, că dacă era acolo... Dacă <laughs> era acolo mergea treaba da. Problema da. este la infrastructură, zice, care e foarte veche. Întreținerea se face ca acum 30-40 de ani. Nu s-au investit sumele necesare. Sunt puncte unde sunt restricții de viteză. De exemplu, pe Balota, zice domnul Petreanu, se circulă cu 15-20 de km pe oră, s circulat și cu 5 deci wow. dacă ești la plimbare, mergi, ajungi mai repede decât dacă pleci cu trenul, asta îmi spune. Pe bune, 5 km pe oră, adică singura chestie e că stai jos. Nu mai bine punem căruțe în loc de trenurile astea să punem drezine trase de cai. Căcă cum erau, tramv era. cum da. erau tramvaiele trase de cai pe vremuri. Pe cuvânt, mi se pare mai eficient. No Mărioară, mai, mai. Mă rămâi fată Trenule bătrână până când ajunge Ionică. Îl duce aici aproape. Că... Că... Îl duce degeaba, că nu ajunge niciodată, niciodată. E ca și cum ar pleca război dacă ia trenul. Un comunicat ce CFR călător citat de Digi24. Zice așa, că-și... La fel, colegii au întrebat, dom'le, de ce se întâmplă asta? Și răspunde CFR Cărători într-un comunicat. De ce întârzie trenurile în România? Țineți-vă bine. Ia să vedem, că ne Cauzele care conduc la întârzierile ale trenurilor sunt în principal două puncte. Vreme nefavorabilă, furturi de echipamente, loviri de persoane, căderi de copaci, lipsă de tensiune în linia de contact, lucrări la infrastructura feroviară, sosiri cu întârziere ale trenurilor internaționale la frontieră, și, și ghinionul că ne-am născut români, cred, Asta nu? Asta e, mă, dăm pe de afară. De fapt, tăia da. de afară în târzie soroș domne. Păi <laughs> eu nu știu cum fac japonezii, belvețienii, nemții, francezii, oricine, toți. Toți ceilalți. Cum fac ei să nu le cadă copaci pe linie, să nu lovească persoane, să nu fie vreme nefavorabile... Să, și să nu fie sosiri cu întârziere ale trenurilor internaționale. Adică ai naibii nemți, cum fac ei să nu aibă căderi de... ca să nu... Auzi, și care ar trenuri. mai fi farme cu mă? Da, care ar mai fi farme cu Viață normală, domnule. Ia am devenit cu toții danezi. Da. Am câștigat de 15 ori mai mult și ne-am plictisit de moarte. Tu cred că undeva în sufletul tău vrei să fii danez. Eu? No, nu nu ne-a ieșit de cumva. Nu, mai, uneori mi am dorit să fiu suedez, dar după aia m-am mai maturizat și n-am mai te Am înțeles. 8 și 16 minute. Hai să verificăm cum stăm totuși cu traficul în București, după promisiunea doamnei Firea de acum cu 6 luni că o să fie absolut senzațional. Da. Eu zic să verificăm lucrul ăsta, rămâne Da. Următoarea informație despre asta este despre traficul din București.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 De ce amesteci budinca cu burghiul meu? Se apropie Crăciunul și noi nu avem un blender normal în casă Nu mai rezist! Nu te mai chinui cu improvizații Există o soluție mai bună Oferă celor dragi zile fără griji Alimentează sau cumpără produse sau servicii din benzinăriile Mol. Adună etichetele și surprinde pe cei dragi cu produse electrocasnice Sengor și Vita VitaPur La prețuri atractive Detalii pe molromania.ro.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 La Mega Image și Shopping Go în fiecare vineri, sâmbătă și duminică avem mega promoții de weekend. Că dore mega! În perioada 9-11 decembrie ai orez rotund bob cu Rizos Coty 1 kg la doar 5,39 lei. Ulei de floare soare lui Spornic Premium 1 litru la doar 5 ,19 lei. Și șervețele faciale marcă proprie 365 la doar 2,99 lei cutia. Prinde promoția de weekend de la Mega Image. Vină pe 10 decembrie la Curtea Berarilor Timișorana din București ca să sărbătorim împreună 9 ani de voie bună! Te așteaptă pasăra roc și multe jocuri pe măsură, iar noi te așteptăm cu bere proaspătă la halbă! Detalii pe pagina de Facebook Curtea Berarilor! Timișorana. Pentru cei peste 18 ani!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 Cea mai bună muzică Europa FM Uite, mi la lacrimi țin Strângem punct, dorul meu de tine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 Vorbește minte-mă dacă mai poți Ei purtători de arme albei Noi transformați în hot. Și, -și hot între noi ce nu se deschid Am văzut prea mult noroi Dar tu preziți Că tu nu știi Supresiuni din trecut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 8 și 29 de minute, vorbim imediat despre traficul din București. Între timp, Centrul Infotrafic informază că în județul Vâlcea, până în data de 13 decembrie 2016, pe DN7, râmnicul Vâlcea-Sibiu, se vor executa lucrări de întreținere pe viaductul Cărligu-Mic pe timpul zilei. Traficul rutier e dirijat alternativ pe distanțe de aproximativ 50 de metri. E posibil să se formeze coloane de autovehicule. Și în județul Prahova, pe DN1, în zona localității Cornu, la kilometrul 98, din cauza surpării acostament cu de aproximativ 25-30 de metri. Traficul rutier a fost restricționat pe prima bandă al sensului de mers Brașov-Ploiești. Circulația nu este afectată în zonă drumul fiind alcătuit din câte două benzi pe sens. Informațiile din trafic sunt oferite de Efix de la Rompetrol. Carburantul care protejează motorul. 8 și 29, puțin fact-checking nu strică. Da, să verificăm că, niște lucruri. Care vă să zic că a trecut jumătate de ani de când doamna Gabriela Firă ocupă funcția de primar al capitalei, primar general, o funcție importantă. La scurt timp după ce a fost aleasă, doamna primar a fost intervievată de Cosmin Preliceanu la Digi24, unde a explicat cum va rezolva rapid problema traficului din București. Eu vreau să vă spun că voi face revoluție în materie de um, trafic în capitală. Avem uh, peste 300 de autobuze care sunt blocate în garaj pentru că nu au piese de schimb. În primele ședințe de Consiliul General voi uh, propune acordarea de urgență a bugetului necesar pentru ca aceste autobuze să intre în trafic. Le cereți bucureștenilor să vă dea un an, doi, trei? Eu cred că se va vedea deja în jumătate de an că s-au schimbat lucrurile în București. Nu trebuie să așteptăm 2-3 ani de zile. O jumătate de an pentru trafic? O jumătate de an în care se va circula mult mai lejer în capitală. Da, deci filmul 300. <laughs> da, da, cele da. Cele da. 300 de autobuze. Ca și cu aici, mortos la final. Mm -hmm. Bun, care va să zică fix jumătate de an și o zi? Au trecut de când doamna Finea spunea că va face citez Revoluție în Trafic modernizând transportul în comun. Trec în teorie... face, cei de la volan vor face revoluție curând. Ce... În trafic. Revoluție în trafic. Sigur, da? Da, da, da, da, da. În teorie, bucureștenii ar fi urmat deci să-și lase mașini la casă și să meargă cu autobuzul la muncă Apropo, dacă mai țineți minte, transportul în comun trebuia să fie gratuit, dacă vă aduceți aminte da, promisiunile da, da, da, doamne. Da, da. Fine. e adevărat că doamna primar a revenit ulterior asupra declarației și a zis că întâi va moderniza transportul în și comun și apoi am putea vorbi de gratuitate. În fine, totul se învârte în jurul modernizării transportului în comun Colegul nostru, Victor Marin, a verificat declarațiile doamnei primar la șase luni și ne-a promis că vine cu rezultatele. Mă rog, asta dacă, nu știu dacă reușit să ajungă la radio și nu e blocat pe undeva prin trafic. Nu mare lucru, asta e clar. În octombrie, primăria spunea că mai are puțin de tot și termină documentația pentru licitație. Dar ce să vezi, caietul de sarcin nu e gata nici acum și cei de la RATB nu ne-au putut spune când ar putea avea loc licitația efectivă. Pe de altă parte, nu cred că sunt prea mulți bucureșteni care se așteptau să circule în autobuze noi la doar șase luni de la schimbarea conducerii primăriei. Dar doamna Fira mai spunea ceva la Digi24 și anume că într-o primă fază se vor repara autobuzele care stau degeaba. Să mai ascultăm o dată. Avem peste 300 de autobuze care sunt blocate în garaj pentru că nu au piese de schimb. În primele ședințe de Consiliul General voi uh, propune... Acordarea de urgență a bugetului necesar pentru ca aceste autobuze să intre în trafic. În iunie, când doamna Firea a preluat conducerea primăriei, RATB avea la dispoziție 705 autobuze funcționale. De atunci au mai fost reparate 32. Deci da, s-a mai făcut câte ceva, dar au fost puse în circulație de 10 ori mai puține autobuze decât își propunea doamna primar. Numărul tramvailor funcționale a rămas același și au mai fost reparate alte 6 buze. Per total, numărul vehiculelor care ies pe traseu a crescut în ultima jumătate de an cu 3,4%. S-a mai vorbit și despre amenajarea mai multor benzi speciale pe care să circule doar autobuzele și troleibuzele atâtea câte sunt. Dar regia de transport nu a putut să ne ofere informații despre ce alte măsuri de acest fel se vor lua în viitorul apropiat. Pe de altă parte, actuala conducere a primăriei chiar a suplimentat bugetul regiei de transport cu 78 de milioane de lei. Ar fi vorba de o creștere de 13%, dar banii nu rezolvă orice problemă. Într-un raport finanțat de Banca Europeană pentru Dezvoltare scrie cu subiect și predicat faptul că RATB are mai mulți angajați decât operatorii de transport public din Berlin, Viena, Praga. Budapesta sau Varșovia. Dar nu pentru că ar avea prea mulți șoferi. Aceștia reprezintă doar ceva mai mult de o treime din cei peste 10.000 de angajați. Discepția cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Singura opțiune este să ne distrăm în traficul din București și nu numai. Și în țară lucrurile stau aproximativ la fel și o să ne distrăm pentru că după nouă vin Văncică, Diță și Bobonete. <hâng> Pietenii noștri știți că au șoul la Sala Palatului. Abia aștept să-i văd, dar mai ales să-i ascult la Europa FM după ora 9. Vâncică, diță și bobonete, Delia acum. Eu nu accept geometria în iubire, Trebuie în dragoste, prin bărbăață subțire, Și nu mi-e frică să cad, mi-e frică să nu tu. Nu pot să negi marul prea mult din, timp, Dar timpul trece și vreau să văd și dragostea trecând. Să văd și dragostea trecând ta plină cu vise mi frică de întuneric da, aler pe cu felinare stins să nu mă vadă nimeni n-navește fransa ta plină cu vise mi frică de întuneric da, aler pe cu felinare stins să nu mă vadă nimeni n-navește fransa Mă și mă moare și cei sub ei uitorii. În fiecare seară și nu mi-e frică să pierd, mi-e frică să nu pierd tu. Așa <lip> că nu mai sunt chiar dacă ești sperată, la fel cum o făceam de fiecare dată. Zâmbește acum, doar pentru că mă vezi tu. Dacă mă cânta plină cu vise, mi-e frică de întuneric, dar alerg pe străz cu felinareștii să nu mă vadă nimeni. Tind răul stepran, trage chanta plină cu vise, mi-a picat dentoneri, dar alerg pe străscofeli n-ar să nu mă vadă nici.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 Mamă, sunt în trafic! 8 și 37 de minute, ascultați Europa FM, știți bine că noi mergem mai departe cu alegerile, în sensul că alege să-i pe cei care îți fac sărbătorile, cei care se ocupă în fiecare an de brad, de tot ce e necesar astfel încât sărbătorile să fie mai frumoase. Și am primit în această, sau zilele astea, un mesaj care ne-a atras atenția, spune așa, „Sora mea face Crăciunul să vină mai repede. Îmi podobește bradul de Crăciun, foarte frumos. Este foarte bună la împodobit brazi. E vorba de Elisabeta. Bună dimineața, Elisabeta! Alo, bună dimineața! Bună! Elisabeta, mesajul e, e mult mai lung. Știi de la cine ar putea fi? Uh, probabil de la sora mea? De la sora ta, Oana. Oana Nicoleta. Ea mai spune așa, alege cu multă grijă ornamentele de împodobit bradul, face prăjiturile de Crăciun, face niște prăjituri super delicioase, o ajută pe mama la treburile casei și la mâncare. Face un somon la cuptor cu mere de plouă și acum în gura. Pentru mine este totul, sora mea. Somon cu mere? Cum? Să rămânem puțin aici la somonul Stai cu Stai așa, frână. Cum adică somon cu mere? Ia, să puteți să... Ia zine și nouă. Uh, mere, din aver la Crisoare, trebuie scurățată și tăiată în feliuță și prăjită, aurită în unt. Da. Și după aia somonul tot așa, preferabil coada că e mai uh, bun, tot așa urit în un. Da. Și după aia pus la cuptor, feliuță uh -huh. de. am înțeles, feliuță de măr cu somon și atât, adică doar și șamă. Să de, aia... de la deasupra. Și rumenit. Păi și mă ăla nu, nu -a e suficient -a de acrișor. Și mărul ăla nu e suficient de acrișor? Mai sunt ziți de lucruri de la mâine? Uh, nu, nu chiar dulceag. Aha. Și alea vers sunt dulceag. Dar de porcul somon ai auzit? Da. Porcul de mangaliță, se mai spune porcul somon. Eu ăla aș face un somon cu A, mereu loc De mere aș pune cartofi de Auzi tot porcola de sărbători. Somonul ăsta e o minune da, da, da. Mă gândesc Elisabeta, sora ta vrea să-ți transmită și un mesaj Spune așa Sora mea dragă, îți mulțumesc că ești lângă mine Tu mă faci fericită, ești mereu glumeață Și asta îmi place tare mult la tine Te iubesc, fără tine viața ar fi mult mai grea Dragă surioara Mulțumesc mult Ce drăguț. Of, vrei să-i transmiti și tu ceva acum, că dacă tot suntem la... Mă simt ca la televiziune, la emisiunile la, lacrimogene. Vrei să-i spui ceva, Oanei? Uh, da, că mult iubesc și că îi mulțumesc că mă ajută foarte mult în multe lucruri. Eu sunt un pic bolnavă și am este foarte mult de ajutor. Fii atentă, Elisabeta, noi avem pentru tine și un brad de Crăciun și ornamente... Toate sunt oferite de magazinul de parte partea Silva Group. Și pentru că-ți place Smiley, am pregătit și o piesă de la Smiley, îndrăgostit deși n-am vrut. Te pupăm, Elisabeta, sănătate multă. mai bine, 8 și 41 de minute. Ele, Smiley. Cred că te-am văzut pe stradă, Sau poate doar mi s-a părut, Acum te văd în orice fată, Îndrăgostit deși n-am vrut, Cred că te-am auzit la radio,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 Trebuie să te aștept o viață Tu nu mai ai anunțat că vii Nu știam cu inimă de gheață Ca mea se va topi Și acum mi-a mult prea tare Mi s-a întâmplat și n-am știut De la o simplă întâlnire Îndrăgostit de n am vrut Nu știu ce mi-ai făcut Că mi-a plăcut și m-a dorut Mi-a fost și fric și cald odată te dragoste adevărată, nu știu ce n-ai făcut? Că mi-a plăcut, și m-a Mi-a fost și fri și odată, De dragostei adevărată. 24 de minute. Dacă sunteți în România și majoritatea sunteți în România, înseamnă că v-ați trezit bine astăzi. Sigur, sper că starea asta de bună dispoziție să rămână până la sfârșitul zilei. Dacă ne-ați fi ascultat în Polonia, probabil că v-ați fi trezit într-un loc bizar. Da. Ce... Așa cum s-a și întâmplat. Cu, cu dureri de cap. <laughs> Un pic să vezi cu ce dureri de cap o să ne trezim noi luni dimineață, <laughs> ca o să bine. fie alegeri duminică. Bine, nas, că trecem noi și peste asta. Întrebarea acum, după încheierea campaniei electorale, s-a încheiat campania electorală. singura întrebare care a mai rămas valabilă este eu cu cine votez. <laughs> Întrebarea noastră clasică. Da. Cu cum e ce ciudată? Mai ce, ai, da. ce ciudată poate fi viața? Un polonez care a fost declarat mort după ce băuse prea mult... Vodca Și anume Așa S-a trezit la morgă Mă rog, s-a trezit e mult spus În da. da. Și a revenit cumva Și a revenit cumva la morgă și S-a întors la bar <laughs> Ca să bea mai departe s dus să ia curaj <laughs> da. băuseți tot formulul. Sau cum zicea un fost coleg De redacție de-al meu, morfol Auzi, morfol. s să fi terminat băutura la morgă <laughs> Tânăr, 25 de ani are Dar da. arată ca de 50 Resistent. A fost declarat mort, băuse prea mult În că s-a trezit în frigider Poate l-au declarat mort de beat da, <laughs> da, da, da da, Camil îl cheamă, săracul de el a intrat în stop cardiorespirator Băuse într-un bar din Camiana Agora, O localitate din sud-vestul Poloniei Paramedicii care au sosit la locul incidentului l-au declarat mort Și l-au dus la morga locală unde l-au pus în frigider Deci l-au pus la gheață, cum ar veni Și după un timp Camil s-a trezit și a început să dea cu picioarele în ușă. Deschide! Deschide! <laughs> Când... Venise vremea colindelor. Deschide ușa creștine, asta era. Când a deschis, deschis ușa, tânărul care era dezbrăcat, ce crezi că a cerut? O pătură <laughs> Păi a chemat poliția în loc să-i dea pătură dar bărbatul, după ce a fost și consultat un pic de medici, a fost lăsat să plece. Dute domne, dacă ești viu mai aici, scauz la Morgă. Așa că a plecat de acolo și unzi se ducă săracul de el. Da. La, bar, La bar să se trezească. Gheața avea da. și atunci s-a dus să o îndulcească da. un pic. Bă, e bine. Băi, asta da. că a conchis un frigider să știi că după câta salat am mâncat în ultimul timp și pe mine s-ar putea să mă găsiți tot acolo, dar din alte motive. Pe tine te-au închis în afara frigiderului. Am senzația. <laughs> <laughs> Diță, văncică, bobonete vin toți în deșteptarea după nouă. <laughs> și 51 de minute vin știrile Europa FM avem video radio cred că Filip vorbește de ceva filme de Christmas știi că îi plac foarte mult năbunia episoadele astea după care o să ne distrăm foarte tare vâncicădiță și bobonete nu cred că am fost trici vreodată când au fost la noi no, studio, nu? În principiu, în principiu putem să plecăm, adică noi putem să oprim emisiunea peste câteva minute și să-i lăsăm doar pe ei, deși mi-e frică un pic de lucrul ăsta. Bine, știrile Europa FM și ne întâlnim cu băieții ăștia minunați imediat după. Europa FM prezintă Seara Alegerilor Parlamentare, duminică 11 decembrie de la ora 21.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 Pregătește-te de sărbători cu multe surprize și bucurii! La Carrefour, doar până pe 11 decembrie, ai 50% reducere la toate jucăriile. Toate! Chiar toate! Reducerea se acordă sub formă de cupon de cumpărături valabil în toate raioanele. Carrefour. Pentru o viață mai bună!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 Mama, când ajungem? Mama, cât mai durează? Mamă! Când ajungem? Imediat ce primim curent. Ce poate fi mai rău decât copii moftoroși în mașină? Copiii moftoroși în afara mașinii în timp ce aștept să primești curent. 33% din penele de funcționare ale mașinilor sunt cauzate de avariile bateriilor. Însă nu trebuie să ne facem griji. Faceți acum un test Varta pentru baterie gratuit. Găsiți atelierul potrivit pentru dumneavoastră pe vartaautomotiv.com și beneficiați gratuit de testul Varta pentru baterie. Simte e magia sărbătorilor de iarnă la iMac. Luna aceasta de la mic la mare, toată lumea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 Simte e magia sărbătorilor de iarnă la EMAG. Ai până la 25% reducere la electrocasniciule Whirlpool. Alege să-ți cu plus și comandă mașina de rufe clasă A+++, 6 kg la doar 949 lei. Whirlpool. Sensing the difference. EMAG. Copilul meu abia împlinise 8 ani. Acum are aproape 10. Socia mea este atât de frumoasă. Oare ce faci acum? Mai am 395 de zile și vom fi din nou împreună.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 Ioana Brusur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vremea se încălzește astăzi în aproape toată țara. În regiunile extracarpatice e mai cald decât ar fi normal în prima a lunii decembrie. Maximele vor fi cuprinse între minus 1-0 grade în Transilvania și vor ajunge la 13-14 grade în sudul Olteniei. Vânt mai puternic în zonele de munte din județele Bistrița, Năsăud, Maramure și Vrancea, Bacău, Neamț și Suceaba până la 11 este Cut Galben. La peste 1700 de metri altitudine, vântul va sufla la cu 90-100 de kilometri pe oră visecol zapada. O zi mai caldă să anunțe și în capitală, maxima va fi azi de 80 grade Celsius. Programul Prima Casă continuă și anul viitor, cu reguli noi însă guvernul vrea să încurajeze cumpărarea de locuințe noi, așadar statul va garanta în proporție de 50% valoarea creditelor acordate pentru achiziția de case noi sau consolidate. În schimb, pentru locuințele vechi, garanțiile de la stat vor fi mai mici, de cel mult 40%. Noile reguli se aplică de la 1 ianuarie 2017, anul acesta până în luna octombrie au fost acordate puțin peste 30.000 de garanții, în valoare totală de 2,8 miliarde de lei. Mai mult de jumătate dintre contractele pentru o infrastructură locală din cinci județe sunt câștigate de firme cu probleme penale, arată un raport al Asociației Expert Forum, finanțat de Comisia Europeană. Este vorba de contracte acordate de Ministerul Dezvoltării unor firme care au construit drumuri, rețele de canalizare sau clădiri publice. Anca Glădinaru explică. În raport se arată că între 2013 și iunie 2016, Ministerul Dezvoltării Regionale a acordat primăriilor și consiliilor locale și județene peste 5 miliarde 700 de mii de lei. După analizarea bugetelor și a contractelor inclusiv pe platforma de achiziții publice SEAP, Expert Forum a ajuns la concluzia că peste 50% din contractele publice acordate prin PNDL din județele Cara Severin, Gorj, Iași, Timiș sau Tellerman sunt câștigate de aceleași 5-6 firme. Asta, deși în cursele pentru banii publici, s-au înscris peste 40 de firme. Un număr semnificativ dintre acestea au probleme penale sau au legături politice sau de familie cu primar, președinți de Consilii Județene, consilieri locali, parlamentari sau lideri ai partidelor de la nivel local sau central. Așadar, sunt patroni de firme care donează la mai multe partide. Sunt traseiști politici sau au legături de familie cu persoane din alte partide, mai spun autorii studiului. În urmă cu un an și Curtea de conturi. Atrăgea atenția că în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală s-au comis fraude masive. PNDL este un program inițiat în 2011 de titularul de la acea vreme al Ministerului Dezvoltării. Fosta șefa DICOT, Alina Bica, a condamnată la patru ani de închisoare în prima instanță, a fost suspendată din funcția de avocat în urma unei decizii luate de Consiliul Baroului Dolj. Potrivit statutului, dreptul de a exercita profesia de avocat poate fi suspendat în cazul în care împotriva avocatului s-a pus în mișcare acțiunea penală sau acesta a fost trimis în judecată pentru o săvârșirea unei infracțiuni de natură să ducă atingere prestigiului profesiei până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Alina Bica a fost condamnată la patru ani de închisoare cu executare în dosarul în care este acuzată că i-a a sechestrul asigurator asupra acțiunilor deținute de Adrian Vidanu, decizia nefiind definitivă. Banii încasați din valorificarea bunurilor provenite din infracțiuni vor ajunge în sănătate și educație, dar și la Ministerul Justiției și la cel de interne. Anunțul a fost făcut de guvern care a decis cum vor fi împărțite aceste fonduri. Ciprian Imană. Sumele rezultate din valorificarea bunurilor, în cazul cărora instanța stabilește definitiv că provin din activități ilegale, vor fi alocate imediat după sentință. Potrivit regulamentului în baza căruia funcționează ANABI, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, câte 20% vor fi destinate pentru Ministerul Educației și pentru cel al sănătății. De asemenea, Ministerul de Interne, Ministerul Public și cel al Justiției vor primi fiecare câte 15% din sumă. Guvernul precizează că raportul în baza căruia se face această alocare, va fi întocmit anual până la data de 15 februarie. Potrivit datelor ANAF, din cele peste 150 de milioane de lei, sumă încasată până la 16 noiembrie din executare silită și valorificări de bunuri, aproximativ 21 de milioane revin ANABI. Știrile se opreți deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro. Mulțumim, Ioana Sport, Luca Bastia. Bună dimineața, Astra Giurgiu s-a calificat în primăvara Europa League, dar antrenorul Marius Mudică și-a anunțat plecarea. Campioana României nu a reușit să o învingă pe ASE Roma, a 0-0 pe Arena Națională cu formația italiană, însă a profitat de o răsturnare miraculoasă de rezultat în Cehia. Ultima clasată, fără șanse de calificare, Victoria Pâlgen a învins-o cu 3-2 pe Austria-Viena, deși a jucat în 10 din minutul 19 și a fost condusă cu 2-0. Când a aflat scorul din Cehia, antrenorul Marius Mudica a izbucnit în plâns iar la finalul meciului a anunțat că este hotărât să plece de la Astra. Cred că momentul în care am luat campionatul a fost a opta minune a lumii, și astăzi că ne-am calificat în primăvara a 9 -a minune. Îmi felicit jucătorii, chiar sunt eroi. Să fiu sincer, am obosit și am decis ca astăzi să fie ultimul meu meci la Astra Giurgiu. O spun cu părere de rău, indiferent ce repercursiuni vor fi, chiar dacă va trebui, cred nemeritat, să-l plătesc vreo compensație. După ce cred că am adus peste 15 milioane de euro în acest club, sunt dispus să fac și lucrul ăsta. Sunt într-o discuție avansată cu o echipă din Turcia, nu trebuie să mă ascund, Gazia care m-au dorit din. În vară i-am tot amânat, am crezut în proiectul Astra Giurgiu, dar în momentul de față sunt o persoană care nu sunt respectată și pentru mine asta înseamnă cel mai mult. Marius Ciumudic a mai spus că l-a emoționat despărțirea de Denis Alibec și a precizat că golgheterul care va ajunge la Steaua în această iarnă a primit câteva zile libere și nu va juca duminică împotriva roșalbaștrilor în etapa a 20-a a ligii 1. Să mai spunem că Steaua a ratat calificarea în 16 ile Europa League învinsă cu 2 la 1 de via real. Luca, mulțumim mulțumim pentru știrile din sport, video radio imediat in cu Filip Stan David. cu tine. CD, eh? La început și pe litere eh? Și viață pară poezie Nu știai că poți să zbori în avioane de hârdie Spunea profu de mate, istrate Tu visezi, nu o să ajungi departe ha? E ciudat cum trece timpul Complicat că de fapt e atât de simplu Mi-au spus că nu se poate Dar nu le-am dat dreptate Și cea mai tare parte că visele devin realitate nu Sperințe pe avioane de hârtie, când eram mica, asta părea o fantezie. Azi o nouă melodie, stau cu chirie, dar am țin speranța vie. Sunt romândești, de să-i trag tare. și trebuie să răspunsul la orice întrebare. Inima îmi bate inima atât de tare cardio, când mi-au pus în clubul și la radio. Mi-au spus că nu se poate, dar nu le-am dat dreptate. Și cea mai tare parte e că visele de pei reality. Pierdut tu ce mai conta cu care simplu, să zbo. cu rocure, să picăm cu peste cerul grip din color. De cu shift și Andra. Sunt în formă băiti dimineața asta. Au venit deja bobunete, vancica sunt pe aici. E mult zarvă în Europa FM. O să ne intalnim cu ei peste câteva minute. În deșteptarea Europa FM și brânza Pride de la Hochland te invită la concurs dacă te pasionează mâncărurile rafinate și știi să apreciezi un gust bogat atunci poți fi printre primii care savurează noul sortiment de brânza Pride de la Hochland ai 10 minute la dispoziție să trimiți un SMS la 1769 număr cu tarif normal cu textul rafinat urmat de orașul tău și răspunsul la întrebarea care a fost cea mai rafinată experiență culinară pe care ai trăit-o în fiecare zi vom alege un câștigător care va primi ca premiu o călătorie culinară VIP la Salina Pride alături de de în data de 16 decembrie 2016, adică fix peste o săptămână. 9 și 10 minute așteptăm mesajele voastre. Între timp putem vorbi puțin și despre trafic. A fost întrerupt, a, întrerupt aproape o oră pe DN1A la Cheia în această dimineață, după cum ne informează Centrul Infotrafic, din cauza unui brad care s-a prăbușit pe șosea. Circulația rutieră a fost oprită pe ambele sensuri. Pe de altă parte, amintim, în județul Olt este restricționată circulația autovehiculor cu masa mai mare de 7,8 tone pe DN64, gâneasa a râmnicu bâlcea între kilometrii 34 și 40. Măsura a fost luată din în cauza unor degradări apărute la podul situat peste Valea Negrișoara în comuna Găneasa. Informațiile din trafic sunt oferite de Efix de la Rompetrol, carburantul care protejează motorul. Video Radio a promis la Europa FM un copil posedat de diavol, o copilă orfană și două copile la o petrecere în pijamale pe care o încurcă doi bursuci animați, apropierea Crăciunului, îndesește filmele care pun diverse familii la grele încercări. Să vedem cum o scot la capăt have an archdemon possessing the body of an innocent 11 year old boy of course we sent in the best exorcists but they failed who are you i'm gonna help your son Demonul e premiera care iese în evidență weekendul ăsta, o mamă singură nu mai poate de frică din cauza că a identificat simptomele posesiei demonice în băiețelul său de numai 11 ani. O reprezentantă a Vaticanului știe ea pe cineva, doctorul Seth Amber, o fi el țintuit într-un scaun cu rotile, dar este și un încarnat. Adică te-a un om care poate pătrunde în mintea posedatului și care îi poate exorciza demonii. Dacă nu va umflat râsul până acum, să mergem mai departe. Cum doctorul Seth are la rândul lui un trecut marcat de tragedie, lucrurile se complică. Drama, horror, science fiction și fantasy amestecate în așa fel încât presa a categorisit acest film drept atroce, lipsit de sens sau definiția plictiselii. Exorcistul ar fi sursa de inspirație, gândul din mintea regizorului și speranța producătorilor. O posibilă serie demonică ar fi pe drum în cazul în care acest long-métrage Are Lipitch la public Notre Sophie est douée d'une grande imagination dès qu'il s'agit de faire des sottises ah. Et bizarre Sophie il est froid C'est pas Aventurile Sofiei are cu totul alte preocupări Deși tot un minor pune intriga în mișcare Sofia locuiește cu o mamă blândă și iubitoare Într-un dita mai castelul și profită ori de câte ori poate Nu e o fată model, nimerește adesea în tot soiul de încurcători Încearcă și ea, ca orice copil, să-și facă de cap cât s-o putea Tragedia lovește brusc E vorba de dispariția mamei Iar scorpiei care ia locul numai de îngrijit copiii Cu duhul blândeții nu arde Titlul românesc să eu un pic înșelător. Le Malure de Sofie s-ar traduce mai degrabă prin patimile sofiei. Cât despre încadrarea filmului în categoria comedie, zău că nu știu dacă ea o fi justificată, dar cumva, cumva trebuie că se îndreaptă lucrurile. Adaptare liberă unui roman de pe la mijlocul secolului al 19 lea și acest film ar putea fi începutul unei serii. Cartea face parte dintr-o trilogie foarte populară în Franța. Ni? Idag har vi fått en ny flicka i klassen. Ceresia, Ceresia Crispingsson. Du heter Siva? Ja. I it, I best, I <inaudible> și petrecerea în pijamale la rând Iarăși titlul spune aproape totul S-ar prea putea să fie cea mai inocentă și mai sigură Alegere în cazul în care ajungeți cu copiii la cinema Siv are șapte ani Doarme pentru prima dată la o nouă prietenă Și totul e foarte ciudat Casa nu seamănă deloc cu a ei Doi bursuci apar de nicăieri în toiul nopții Antren Voie bună. Film de familie, cum se zice Însă unul vorbit în suedez așa Că, dacă dacă n-aveți poftă de citit toată subtitrarea în gura mare și nici de explicatelor amici ce și cum se întâmplă, poate găsiți altceva. Ma manger des poissons bien salés. Video Radio cu Philip Stan David la Europa FM. Receptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 te simți înțepenit în fiecare dimineață? Îți este greu să te dai jos din pat? Și asta din cauza durerilor articulare? Încearcă Voltaren Forte! Acționează în profunzimea articulației și calmează durerea până la 12 ore. Redescoperă bucuria de a te mișca fără durere în fiecare zi. Voltaren Forte! Calmează durerea articulară până la 12 ore. Acest medicament conține diclofenac. Citiți cu atenție prospectul!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 La Mega Image și Shopping Go în fiecare vineri, sâmbătă și duminică avem mega promoții de weekend. Cât doare mega? În perioada 9-11 decembrie ai filete Pangasius Alfredo 900 de grame la doar 8,89€, lămâi la doar 3,79kg și varză murată gustul rămânești 2 kg la doar 10,99. Pregătește-te de gătit și prinde promoția de weekend de la Mega Image.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 Te laul printre Alune printre ele Așteptân să te văd Dumnezeu Europa e fermă Iozi. Discutația în v-ați oprit no, când Discutam, eram așa la Așa, un pic Bună la... dimineața. La bună, bună dimineața, și Adrian Vânțică și Mihai Bobonete sunt în studioul deșteptarea, așteptare. Bine ați venit. Bine, Noel. Azi. Bonjour, da. să vă. Noel. Doar o secundă că avem de dat un premiu și rog, ne, așteaptă, ne așteaptă ne așteaptă lumea. Da, am și venit. Europa FM și Brânza Pride de la Hochland v-a invitat la concurs. Dacă ați trimis SMS la 1769, textul rafinat, urma de orașul vostru și răspunsul la întrebarea care a fost cea mai rafinată experiență culinară pe care ați trăit-o, acum este momentul să aflați dacă ați câștigat o călătorie culinară VIP la Salina Pride, acolo unde se maturează noul sortiment de brânză Hochland. Intrăm în direct acum... Zi că la telefonie Marcela. Bună dimineața. Nu Angela. Bună dimineața. An Angela, mă da, mă scuzați. Hai mergi mai departe cu Angela. Angela, moldovan din brașov. Bună Angela, ce faci? Uh, așteptam uh, telefonul Vrânză. Europa <laughs> FM. Ca care e? <laughs> Care e uh, cel, mai cel mai rafinat moment al tău din punct de vedere culinar? Culinar, frate! Culinar, da, din punct de vedere culinar. Uh, da. Uh, la un restaurant din Normandia am servit acest preparat uh, din uh, bloc de foie gras uh, marinat uh. în vin cu piper roșu și mă rog, alte mirodenii uh, alături de un uh, pinot noir Guigal. Gigal, Gigal La alimentară, doamne, 100 de euro la restaurant e. în Normandia Adică, ne scuzați? Am, am fost invitată Păi invitată. așa A, Așa Se, Se schimbă am lucrurile Am, în emoții. În <laughs> am da. emoții Aveți emoții, bine păi, uh, În rest, băbească tot invitată și acum. Nu, nu, nu fetească, fetească. Fetească neagră. Am înțeles. Bine, Angela, să știi că împreună cu cineva din familie sau un prieten o să mergi alături de echipa de la Salina Pride pentru o super emisiune ediție specială în 16 decembrie. Acolo vom putea să savurăm acest nou sortiment de brânză despre care am auzit că are un da. gust memorabil. Te pupăm, te salutăm, numai bine. Nu nu vreau... pic, dacă mai ai Angela niște ghigal de la poți să l duci, o dabigeană, două. Una, două, da. Merge mare da. Mergă perfect! Bine, Angela, bine. te pupăm numai bine! La revedere! 9 și 30 de minute revenim la invitații noștri. Ce faceți, băiți? Bani din mine! Bine și ușor obosit, la da. 12:30 da. am terminat-o. Domnul Van Giekel, vă rugăm să vă treziți, suntem live pe Facebook. Deci, nu salut pe această cale toți bucătorii. Hey, ai devenit prietenul lor, ești viral pe Facebook. Nu, fără da. nicio vină De ce fără nicio vină? Maestre La <laughs> nu mă așa A fost o întâmplare Ce să zic, da. nu mi-am propus asta o, o trăire Exprimată în versuri Hai nu fi modest acum, zile despre chestia asta Cum ai făcut-o da, Așa de dimineață, credeam că ne împrietenim Ce ai mai făcut, ce ai mâncat, ai băut și tot cafea Ai băut un ceai, mai ai luat direct Da, uh, de mâncat ai mâncat Da uh, Cine, cine a făcut asta? Gala Kettering a făcut cinstea în dimineața asta. Bună Ce aia, cu, mult de tot. cu cepuță, cu roșioare, cu castraveciori, mi-a plăcut da. și cu fasolică neagră. Mai de post așa. Păi de post, Doamne ajută. Da. Deci am mâncat, am mâncat de băut, poate o să bem că vine gigalul în câteva minute. Când mergem să ne distrăm la sala Palatului? Pe 17, 18 și 19 decembrie, asta în cazul în care deja ați luat bilet, pentru că... Dacă n-ați luat bilet Să zic da. că să mai găsiți unul 2 pe 19 17-18, nu Mă ce succes să -ați aveți să n-ați profitat și voi să luați Foarte câteva da. și să le dați la suprapreț Acum? Nu no. Ce spectacol faceți? Ce faceți ca să este un, un spectacol, și... Este un spectacol de stand-up la fel ca și anul trecut La fel ca și acum 2 ani E același nu e acel De E reu, ce suntem noi? Singura acasă de Crăciun nu, de nu. același film. Nu. Ce merge? merge? Merge, mă, merge! Nu-i problema, merge. nu nu. E un spectacol, e un spectacol nou. Așa, Acum, mâine și păi terminăm la Timișoara turneu. E un spectacol pe care l-am promovat prin toată țara pentru că ne-am gândit și la oamenii care nu ajung în București și la sala palatului. Și mâine și pe mine stăm în Timișoara Unde ne simțim foarte bine De obicei lăsăm Timișoara Ultimul oraș din turneu Pentru că e o energie extraordinară acolo Între oamenii Adică ne întoarcem așa uh -huh. și... Trebuie să faceți și asta, Deci Timișoara, Baia Mare, Drumul Taberei Când Baia Mare nu cred din că mai facem dată Asta pot să vă spun nici din drumul tabără e greu de ajuns în București. Dar, dar de ce nu ce? Deci... Pentru drumul tabării n-avem pașaport. Asta e complicat. <laughs> și e și mult greu de ajuns acolo. Dar de ce Baia Mare nu mai faceți niciodată? Ce s-a întâmplat? A, totuși am zis că nu vorbi nimic de politică. A, a, ok, stos, bine. S-a de ce. S-a terminat campania, da. Asta e, că altfel ar fi fost Iureș. Da, Marcel? Da, e Marcel Iureș. Aveți niște bilete, ați venit cu niște bilete. Da, în, avem patru invitații, invitații, de fapt. Uh, nu mai m-am avut în căști Dacă m-au zis ba, pe da, mine uh, Să facem și cadouri Pentru că e luna cadourilor uh, By the way, am, am strâns 520.000 de euro Pentru Una, să e Și ai mai venit da, I-am strâns pentru să salvați copii ah. Eu am făcut licitația la brazi de Crăciun și nu venea să creadă, adică oricum nu le venea, nu le venea nici doar să creadă că l am scos de mii cu zâmbetul pe buze, așa. Mamă, ce tare. Da, frate. Deci, peste jumătate de milion <sus> pentru să Salvați copii. Deci a fost o licitație în scopuri de binefacere, ce binefacere. vor să au un obiectiv special? Toți banii pentru... se duc în educația copiilor adică au niște centre de care se ocupă Să Salvați copii, din ce am înțeles, că pe mine nu prea mă interesează asta. Adică au venit și pe au zis bă, uite, poți să faci o chestie pentru noi, te să prezint o n-am mai făcut cei drept treaba asta. Și avea mare emoție, anul trecut Andy dimineață a scos undeva la 250.000 de euro și anul ăsta am scos dublu, adică... La nu ne Nu neapărat că el, e de mai mulți ani, adică a da. adunat, a scos ceva milioane. Auzi, Dar... hai să faci Zav, să ne uităm pe bămonete să facem și noi licitație pentru noi în cazul ăsta, să dăm comisiune. Deci facem o licitație pentru da. noi și... Nu strângi niște nu bani și pentru noi, pentru da. mine și pentru Vlad. Da. Da. Pentru copiii din noi. Da, salvați deșteptare. Da. Salva. Păi ce, în impas? Nu, mă, nu dar Dacă e nevoie, adică În... pentru 520.000 de Băi, euro rezervăm. Băi, când o să aveți nevoie, facem și o stângere de fonduri pentru copiii din voi. Ah, e frumos, fără E împreună. Dar da. atunci am asta, patru invitații, da. pe data de 18. Am în două, le dăm două câte două, adică, da, da ok, două și două. Vine vină omul însoțit. Sau poate vrem să poate se cunoaște cineva cu altcineva și e Nu, nu, nu, aia e la altceva, cu paravanul, cu altceva, nu, aici ne misiunește oameni serioși, Aha. dăm la două cupluri. Da, Hai okay. să vedem, trebuie să ne sunați la 037 206 lucru care se întâmplă, văd, și să-i să bine dispuneți. Uh... și să fie din București adică, sau nu știu, da. dacă e sau dacă nu prin apropiere să ajungă la modul. Da. că și Bobonete sunt foarte trici de obicei și ne-am gândit să-i bine dispuneam în dimineața asta dacă reușiți săi i bine dispuneți câștigați câte o invitație dublă la uh, con concert auzi? La concert da. puțin, Cercă, câte să, să le aveți voi 3. anul ăsta? 3. 3, 3 baby Trei 3 3. am avut și anul trecut și nu vom face niciodată mai multe Mă, mă, dar dar sunteți mai, mai tari ca Brânciu. Brânciu a avut două, parcă, nu? Da, nu știu. Abona. Da, da, aveți asta e problema. Brânciu a cântat melodile de trecut. Da. Da. <laughs> nu trecut. Am înțeles. Hai să luăm câte un telefon. Uite, dacă... Să luăm un telefon. Uite, să-i primul telefon. Bună dimineața! Da, bună dimineața! Să trăiești! Cu cine avem onoarea? Adrianțul! Adrian, bine venit, ești în direct la Europa FM. Dacă bine am înțeles, nu? Adrian, da, da, da, da, da, da, da, bună dimineață. Uh, să vă... Uite, uh, trec pe lângă Velpitar, aici de la Vâlcea, uh, o puine porcul taie pe scen, am înțeles, nu? Ce-a făcut cu porcul? Auzi zis spotul, mă, când am zis spotul cu... veniți că te spotul porcul. Spot pentru salapă. A, ah, da, da, oh, la Europa FM. Uitat. Deci cum e cu porcul? Spotul de la V de la Europa FM e că tăiem și porcul pe scenă. Da, deci Adrian ce vorbește. Știi ceva? Da, Aha, tare. Astăzi am tot înțeles. Da, Bravo, da, se, Sper da. să fie angajatul luni la Velpitar, Că Ai zis pe post, ai zis că au buna da. bună. Presupun că șeful tău e acum. Bravo, mă, exact ce ne doream. Hello? niciun caz, niciun caz, sunt pe drum. Băie. -am da, nu mă gândeam că trebuie să intri la 3-4 radiouri pe zi Ca să fă faceți targetul ăsta <laughs> da. Cât ești pe drum Altfel să nu rămâi pe drumuri Am înțeles Dar am râs numai noi, dăm uh, invitația sau mai încercăm? Hai să facem așa, hai să luăm 4 telefoane și Hai să, dăm... uite, îl păstrăm uh, două, aici Hai să-l da. luăm următorul ai, ai, ai, Mihaela hai cu noi la, te rugăm să dai radio mai încet Știu că au venit băieții ăștia și Uh, facem și noi niște audiență Cu ocazia asta Dar te să dai mai încet Alo? Bună ziua Bună ziua, Mihai la radio Ia zine, cum? Cum N are cum buton sau ce? <laughs> închide și ușa Dacă ai plecat din cameră, Că te tot mai auzim Îmi pare rău Trebuie să ne faci să râdem Să ne bine dispui, Mihai La să vedem Asta e cel mai frumos Da O, oh, sau mai prost cu umorul eu la Da dacă, Mi -mi să râd, nu, să alt alt Poate ce să zi. ne cântați ceva O, oh, Doamne Doamne, puteți să ne dansați ceva? Asta, dacă nu mă vede nimeni. Foarte bine. Dați-i drumul la un tango, vă rugăm frumos. Ok. Dansați? Da. Foarte bine. bine. Hai, mă, la te ținem și pe tine, Minte, să știi. Uite, te ținem aici alături de noi. Georgiana, bună dimineața. Bună dimineața. Bine ai venit. Bine, bine v-am găsit. Bună, ce Buna, faci? E a dreptul bine tristă, bine. tristă în dimineața asta. nici măcar. nu e adevărat. E, na. E, na. Aș vrea să vă bine dispun nu știu cât mm. pot la ora asta. Mm. Oricât putem noi, <laughs> măcar puțin așa. Măcar puțin. Păi să vă spun că sunteți cei mai tari, o știți deja. Asta ați avut trei cere, am, a... <laughs> ce? am fost anul trecut, a fost ok. Spera noastră să fie măcar de trei ori mai bine de atât. Sara... Dar ce poate, Eu aici de cinci ori? De 5 ori, păi, că biletul nu s-a scumpit, adică n-ar trebui să aveți pretenții să fie de 3 ori mai tare. Chiar pui și inflația. Dar v-aș lua bileta acesta? A nu. așteptam la ăsta Dacă sunteți drăguți, acum nu știu că voi, în general, sunteți. Uh, uite, Georgiana, ție o să-ți dăm două invitații Pentru că ești clientă fidel Adică ai fost și anul trecut anu, Și vreau ca să fii satisfăcută anul ăsta Să vezi că este oh. de trei mai bun <laughs> Vezi? Voi te-a în direct la Europa FM Asta e că mai vrea bă? să mai fie satisfăcută cineva acolo cine Cu cine da, vii? Și colegele, uh, colegele? Mi-aș dori să fie colegele Dar, sincer, nu poți să-mi las soțul acasă A, Singur da, da, așa mă gândește să vii cu soțul totuși Dacă nu și așa? anul trecut ați venit în cuplu Împreună da. Colega să nu mai nu mai colega, n-a că vine cu soțul. E disperată mapa acolo. E disperată, dar recunosc recunosc. o cu piciorul drept. Mai am birou în partea dreaptă. Cu piciorul stâng atunci, știți cum e, Când vine cățelul de nu te lasă să mănânci. Yau, yau, yau. Ca să e dacă voi l-aveți liber să Ce cățel aveți, Georgiana? Un chihuahua. Nu, este ceva, așa, super maidanez și mare de. nu se poate. Foarte frumos. O o fi mai cu mioritic. <laughs> da, da, da. Undeva pe acolo. Bine, Georgiana, uite, tu te-ai calificat, Bravo. hai că, uite. Vă pup, Ai mult okay. zâmbet. Cristiana, bună dimineața! Cristina, de fapt. Uh, bună dimineața. Bine bună ai venit, Cristina. Eu uh, am sunat la mare noroc, totul meu. Uh, își dorește maxim și n-a mai prins bilete. Na, că și n-a mai da. ce? Am sunat la mare noroc, soțul nu știe. Mai nu, soțul nu aici. știe, că își dorește maxim și n-a mai prins bilete. Dar soțul a mai fost, fost, fost vreodată la stand-up? A fost anul trecut, uh, nu mai țin minte exact în ce dată și anul ăsta era foarte hotărât să găsească, să încercăm tot felul de uh, metode. Aha, da, da te duce și pe tine sau mergei? Nu? nu, eu stau acasă. Dumneavoastră a fost anul trecut? Nu. nu doar soțul trimite. -a, a venit așa. mai vesel? A simțit mai Da, de, de noapte mi-a spus numai glume. mai glume? Da. Nu vi s-a părut ciudat că a durat două zile show? Pe două zile nu, a durat. Nu, nu. tot <laughs> destul de repede. Și Dar... ce glume v-a zis doamna da, de anul trecut? Ia spuneți-mi să văd eu dacă a fost sau n-a fost. Nu pot. Nu, da, că suntem la radio, află lumea, nu. Exact. Bine. Da. Îi dăm biletele soțului. Și sosul cu cine? Nu va zis cu cine merge? Aaaa, aaaa, aaaa. Cu Finu! A, să vine Nașu cu Finu! Aveți, doamnă, două invitații pentru Nașu și Finu să aibă și motiv de băut pe data de 18? Eee, mulțumesc mult! Cu plăcere! E treaba dumneavoastră cum vă descurcați cu ei, pentru că o să da. întoarcă os! Bună treabă! Da, da! O, o, bravo, bravo! Vine, doamnă! Bravo, doamnă! vine punctat! Mi-a plăcut! Da. Ați prins-o, da, Bine, ruju de pe cămașă nu e de la finu, sper. Uh, și sper că nu de la dumneavoastră. A, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu e cazul. Ai, Da. Nu e cazul. Cristina, azi mulțumim tare mult. De vezi ce am dat, până la urmă, invitațiile astea. V-ați spus vreo dorință pentru anul sfârșitul ăsta de an? Vine Moș Crăciun la voi, nu vine? Hm? Da, la mine vine. A fost? Sucur. Anul trecut a fost? Ai adică ați fost suficient de comins cât să vină moșul? Moșu, vă, vă spun eu, dacă a fost cumint, să liniștiți acolo. E stai că păi da, eu nu știu ea. ce fac ei. Pe Aia mie să bobițe și la adiță. Hei, Ei știu de când erau mici. Da, mici, mici. Eu auz dar moșul. de unde a apărut că deci, și era a venit să peste noi. să tot ne... credeți mă pe cuvânt. A venit peste și eu noi, ne Că nu afară. o să pot să intru la spectacolul vostru pe 11 decembrie? Intru și pe horn, mă băieți Pare să la Palatul are horn? La... Facem Facem, Moșule, dar de ce vorbești așa străfocat? De ce nu vorbești e normal? E în de dimineață, să știi <laughs> la, la Europa FM, Moș Crăciun răspunde la telefon A, înțeles Asta e, Vă că sunați, da. vorbească cu voi, că v-a prins, că... Da, da, da, eu sunt foarte fericit, că... Păi asta e, că nu m-ați mai primit de ceva vreme. Da, <laughs> de de unde să te primi, moșule, ce ești nebun, ai Ma venit ești. tu și nu te-am primit? Vorbește frumos, bobiță. Da, păi tocmai Vorbește de asta, dacă îmi vorbești cu bobiță, chiar că ți vorbești eu cu băieți nebun, adică... <laughs> nu ne să ne confundăm, moș păi așa te-ai semnat în scrisoarea pe care mi-ai trimis-o, bobiță, eu? Eu? păi da... Ți-am trimis o scrisoare? Vrei să-ți citesc acum, să te -a. -a râs la radio? ce așa ești de râsul lumii de când te știu Hai să vedem, asta nu e de rău Stai, nici moș Crăciun, ia spune Ce am scris în scrisoare? Păi stai că nu mai văd așa, că ai o scrisă așa De zici că ești doctor Da, da, da, știu, știu Da, ia ziceți voi acum, hai Ce ați păi. vrea să vă aduc eu de Crăciun? Moșule, eu îmi doresc sănătate pentru toată familia și ascultătorii Europa FM. Ah, Promos aici. Bravo, ai marcat. Dacă se poate, Universitatea Creva să câștige campionat. E Aici se mai poate face, să știi ceva. Asta, asta cu sănătatea mai merge. Da, da, Aică, da, da. De asta cu Vreau să fie moșu sănătos, că de mine am eu grijele astea, nu <laughs> fac nimic. <ce> Eau <laughs> moșule, moșule, să fii sănătos. Face mai frumos. Moșule ai. și mai ușor cu uh, cardul meu a că ce baste la că din cauza ta <laughs> și nu prea îmi place treaba asta. Ia-ți card. Fă păi tu cardul ăla. v ați luat de asta de să atingă așa numai decât și i-a luat bani de pe el. Ce <laughs> să face, să deci, da. în limita cărei sume ce cadouri? Moșule fără, nu există sume. ți-am spus, dacă e sănătos și și tu trebuie să fii sănătos, te gândești la sănătatea matale. N-am ce să fac, m-am rupt coloana oricum de la ai. Oh! Cadouri? Oricum îți dau un sfat, moșule. când ești în șanie la căzrenei acolo să zbor cu gura închisă. <laughs> Că de la gura deschisă ai vocea asta Am înțeles Mi-a mi dat adiță când am fost la el Mi-a zis că îmi dă un ceai fierbinte Da, da, da Dar nu știu, era ce ce un ceai ceai că m-a luat așa o zăpușeală De la ce mi a dat, nu știu Da, și un som de trei zile Da, mulțumesc și da, noi te așteptăm, să știi O să lărgim coșul, să intri cu tot cu burtica aia simpatică pe care o ai să vii cu sac că ne așteaptă, aș, Te așteaptă copiii Fetele lui că băiatul da, meu, fata mea, eu. sunt Acolo, deja să... au intrat în vrie A, O să mergem înțeles. la colindat cu copiii Am notat, să știi. Da. Să fiți cu minte ca și până acum Bine <laughs> Bine moșule, te pupăm Auzam am și Lu Vlad, nu ne aduci nimic V-am zis ieri Mă mai gândesc încă Păi ne-ai okay. că te gândești păi Am zis în... că vlăduț să-ți fetițele de codițe când era mic și pentru asta nu-l iert Vlăduț și acum când e mare le trage de codițe moșul, le spun eu Are nu față Nu știi tu Sunt foarte cuminte. minte Uite ce râde, sunt foarte cu pe cuvânt Așa Bine, Ce? moșule. Deci, dragilor, să fiți cu minte, ca și până acum o să vin la spectacol să vedeți că să sunt acolo. Să fiți cu minți, mă, Nu, nu cu veni, moșule. moșule, că nu e chiar pentru bătrâni. <răși> Dar nici Vedem. pentru copii. Nici pentru copii. Vă lasă, ocupă cu asta și te rog să nu uiți. Multă sănătate să ne aduci nouă și ascultătorilor Europa FM. Asta ah, e ah, asta rămânem. Bine, moșule, te pupăm. La revedere. La revedere, la revedere. La revedere. Ușor. Și Hai. un iaurt cu bifidus. Da. S-a însins. Moșu. Cine se face vota? Nu l nu m-a la câte are de adus. Cine era moșul? E cine? Moșul era Moș Crăciun. Moșu, Era Hai Crăciun. E chiar moșul Crăciun originalul. originală. Era Moș Crăciun. Moșu. Cine? Nu era Busu? Ascultă-mă. Nu era. Ascultă, copil. A, moșu. Moșu. Moșu a fost Chiar el Oh no a, În sfârșit da, Acum asta a prins a, da. Mamă, dar e dimineață rău pentru băbonete azi Da, mă, îți încătoată spun Am terminat la 1 aseară cu strângerea da, de fonduri terminat? Am dormit 3 ore adică Mai am 2... terminat să la 12 pe jumate no, <laughs> așa, Pe la 1 am ajuns acasă, acasă. Într-adevăr la 12 jumate am terminat Dar pe la 1 am ajuns acasă pe măsură, -am ce... pe măsură ce trece timpul și îmbătrânim terminăm Practic, și acum de acolo vin da, săracu. Practic nici nu s-a da, Nu fac caminat. față la programul ăsta Că vorbeam cu Zafa, asta Îmi spunea că Că ai zis mă? Că doar în patru Cinci ore jumate Cam așa De ani de zile păi, De câți bani? tău e ușor pârliț, e de obosteană da. Mă uit n-apuc decât să văd la sfierbind Și noi nici măcar n-apucăm să zanga. Zangă. Da, nu, nimic să nu pierdeți nimic, adică, ne <laughs> vedem după a mai prindem. Da, de câteva ori. Bine, Sala Palatului mai ziceți odată o dată datele la 17, 18, 19, 19 decembrie. stați până pe 19, acolo mai găsiți ceva, uh, un spectacol în care mai sunt pe lângă noi uh, Mihai Rait și Costi Diță ca de fiecare dată la sala palatului. Mm -hmm. Ei n-au putut să vină astăzi pentru că numără banii. În lor dorm. <laughs> numără banii de aseară, <laughs> dar... numără banii, Da. <laughs> cei mici n-au voie. Deci peste 18 no, no, no, no. ani? Nu, no, doar peste 18 ani, pentru că ne mai scapă una alta, știți cum e. La stand-up, da. pentru cei care cunosc fenomenul, limbajul e destul de liber și noi am încercat să-l periem cât am putut, adică să fie un show cât mai non-vulgar, doar că da. Doar că de dacă ești copil, și... ai 14 ani, nu poți să înțelegi glume despre soacră. Mm -mm. Da, și de, asta fix la asta mă referiți. Da. da, da, școala începe de vreme, deci e bine să fii pregătită. Da, Lasă da. să se pregătească părinții, nu noi. de da, și există pre... pregătitoare, nu? Da, așa. Ar fi tare, pregătitoare pentru căsătorie. Așa mă gândesc. Să faci un nu an se așa loc loc cineva. Să faci un an. Asta, cu altcineva. E bun asta, Cu Un an de zile nu cu nevază ta. Știi? Să te duci un an de zine pregătitoare de căsătorie. cu alta. Cu socri, care cu toți. Cu da. cineva care socri, are experiență. Da, asta, stai, asta oricum se face. Adică, mm -hmm voi la viața voastră nu ați nu, mai mult pregătitoare? să fie Renu, ba și da, am cam picat, adică Ai picat? <laughs> dar cu am socri, picat. cu tot da. -a... Nu, a, a a nu, A repetat anul nu. <laughs> mai repetat nu. Bine, vă mulțumim, BAFTA Noi vă mulțumim vă așteptăm la astea, nu doar la Sala Palatului, pentru că din păcate nu mai sunt foarte multe bilete Ne puteți găsi din ianuarie la Cafe Deco cu Impro de joia, vinerea și sâmbătă adică în București, pentru cei care sunt foarte mulți și care ne întreabă, dar în București când. Oameni buni, în București lucră mereu adică În mereu, da. Iar uh, prin țară o să vă anunțăm Anul viitor mai multă improvizație decât stand-up Din câte știu uh -huh. da? Vlad, bunilor. tu improvizezi la avocatul diavolului? Uh, nu, avocatul diavolului Pentru că s-a terminat campania Și pentru că nu putem să facem subiecte așa Din cer, despre nimic Când toată atenția e concentrată pe alegere Avocatul diavolului astăzi nu e și mai vedem. Însă, în așteptarea alegerilor parlamentare de duminică, vă prezentăm pe site-ul europafm.ro tendințele anuale privind încrederea în personalitățile de pe scena politică autohtonă și evoluția intenției de vot. Pentru... Da, și de fapt este un sondaj despre alegeri. Care Hai face să pare... nu mai credem atât de mult în sondaje, no, stasi, Este un sondaj mas care e un institut uh, serios iar sondajul ăsta este ultimul din barometru de opinie și se referă la intenția de vot pentru Duminica. duminică. Nu știu, credem, nu credem noi am publicat spune? pe site-ul. De nu parte multe ori sondaje. s-a întâmplat ce. N-avem voie să vorbim despre el la radio okay, pentru bine, că s-a încheiat spus. campania electorală în dimineața da, asta am, la okay, 7 okay, și okay. nu mai putem da, la radio, la televiziune nu se mai pot da. Dar cred. ca idee așa ca că vor, vor merge site? mai mulți oameni la vot de data asta? asta eu sper știm. să meargă cât mai mulți oameni. Nu, nu, asta pot. ce sper tu e altceva. Nu, eu, a, nu știu dacă, nu știu. Asta spun. Păi n-ai de unde să știi, decât după afli. Da. <coughs> da. Prezența la... De când s-au separat prezidențialele de parlamentare, prezența la parlamentare a scăzut. Că în da, general prezidențialele polarizează opiniile și determină oamenii să ducă. Eu sper Adică Eu zic că dacă se ajunge la o prezență de 50% Este o veste bună Ar fi o veste Pentru foarte ar fi, bună ar fi, ar Acum fi pe la Alți ani cât a fost? sau mai, ultima mai, mai jos A fost pe la 40% ceva. Am înțeles Deci o creștere eu zic că de, e de Să sărim de 50% la Ar fi grozav Să te audă alegătorul eu, eu, Eu încurajez pe toată lumea să meargă să voteze da. Paradoxul știți care e ce nu înțeleg Cei care nu se duc la vot Că dacă nu te duci să votezi Nu înseamnă că, votul tău, că nu contezi De fapt influențezi rezultatul alegerilor Pentru că cei, Faptul că tu nu te duci la vot Permite partidului de pe primul loc să ia la final un procentaj mai mare din rezultat. Prin e Da. Exact, că redistribuirea e un... O... Adică gândiți-vă așa, vă dau acest exemplu. Absurd, dar ca să înțelegeți mecanismul. Dacă în România sunt 18 milioane și ceva de alegători, să presupunem că la vot se duc numai 3 din 18 milioane. E absurd, da, e reducere la absurd, ok. Da, sigur. Din ăștia 3 care votează, un partid ia două voturi. Asta înseamnă că el a obținut 0,00001% din numărul total al alegătorilor. Asta este numărul de voturi. Două voturi din 11 milioane, asta înseamnă. Dar înseamnă că a obținut 66% din numărul voturilor exprimate. Și cu 66% face guvernul, are majoritate, poate să modifice Constituția. Păi mergeți la vot atunci. Da. Da, hai la vot Ultimile detalii, ultimul sondaj mas uh, Pe site-ul europafm.ro Iar duminică seara la ora 21 Fix când se închid urnele O ediție specială moderată de Filip Stan David La Europa FM Cu Vlad Petreanu, Moise Guran Alinte Cristian Tudor Popescu și... și Alinte Odorescu da. Despre uh, rezultatul alegerilor. Băieți, ne vedem la urna mm -hmm. Ne la vedem urne, la urna, așa da. La urne, dragii <laughs> tarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM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 Galaxy, acum ai de unde alege.